Välkomna till Nerdliv, en podcast om spel och nörderi. Idag är det den sjätte i sjätte, det här är avsnitt 31. Idag kommer vi få höra lite om Mortal Kombat X, Dragon Age Inquisition och Red Dead Redemption. I nyheter sen har vi lite om Steam Refunds och Fallout 4 har ju släppt en trader. det kommer bli en diskussion. Uh, LEGO Worlds utmanar Minecraft. Veckans spel den här veckan kommer ju vara The Secret of Monkey Island Special Edition. Och eh, veckans diskussion kommer att handla lite om vad är det som gör svenska spelutvecklare bra och framgångsrika? Vi har ju ändå ett par sådana. Så. Veckans eh, spelutvecklingssnack sen kommer vara lite fortsättning om AI. Det gick tydligen hem förra veckan så vi fortsätter lite och det kommer handla om agenter idag. Men eh, nu tar vi sätter igång. Och eh, första segment, vad vi har spelat under veckan. Och vi tar och... Går igenom listan på personer här. Vi börjar med Fredrik, Herr Olsson. Hej och välkommen. Låt oss höra, vad har du haft för dig? Jag tror att det är Mortal Kombat, men det står i mina papper i alla fall. Ja, ja jo, Mortal Kombat och eh, två andra spel. Och jag tänkte jag, jag sparar på Mortal Kombat till sist här, för jag kommer gå igenom först att jag spelat ett litet spel som heter Crimson Lands. Jag vet inte om ni känner till det, men det är en sån här top-down duel arena shooter eh, som var lite i ropet här för typ 10 år sedan. Särskilt det här spelet som faktiskt kom för typ 12 år sedan. Eh, och det är väl ganska lätt upplägg. Du springer runt på en stor yta, och eh, det kommer en miljard aliens som vill typ äta upp dig. Och eh, du hittar då perks och vapen och liknande och uppgraderar och försöker helt enkelt överleva så länge som möjligt. Um, jag såg, jag, jag har länge varit ute efter ett sånt här spel För jag hade ett annat spel som jag var extremt sugen på att spela Men som jag hade glömt typ namnet på uh, Och sen kom jag ihåg, ja men du det Crimson Lands Det känner jag igen, det har jag spelat då för länge sedan Och det är inte det som jag ville ha men ah, jag fick tag på det i alla fall Och uh, det har jag väl kört en hel del på Så gillar man just det här bara Slåter och enorma blodfläckar överallt. Så då, då det är det ett ganska så kul spel. Jag vet vem skulle dra sig i sådana spel. Ja, precis. precis. Ingen av oss. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Mm. Tycker, tycker det som en sån kul perk som jag, nu, du satt och spelade och jag satt och kollade det på. Mm. Men det finns ju en perk liksom att hämt från graven så att när man dör då exploderar allting runt omkring. Så liksom, om jag går så följer mm. ni med mig. Det är liksom man sitter med sån här, tummen på en avtryck. Så här, om, om, om ni gör någonting, då, ja, passa er. Jävligt nog, ja. I'm mm. gonna go jihad on you. Ja, ja det, alltså det är ju ett spel som är enkelt i upplägget men med de olika liksom uh, game modesen som finns i det så gör det ganska så varierat ändå för vad det är liksom. Uh, och då, och... då blir det lite smått nyfiken vad då fick mm. olika game mode för jag det är en twin stick shooter så jag tänker att mm. vad mer kan man få? Ja, exakt. Du, du har ju olika du har till exempel quest mode som, är som du börjar med och det är egentligen då antal nivåer som du ska dig vidare ifrån. Nivå för nivå och du låser upp en ny nivå och allt eftersom du spelar så låser du upp andra spellägen då. Och det är egentligen där spelläget, det är som en slags kampanj. Det är inte som att det finns någon story i det här, men visst det är en form av kampanj. Och det, det fyller sitt syfte, men just de här andra eh, Sakerna som man låser upp då, det är survival och det Förstår man ju vad det är. det blir bara värre och värre med fiender Till slut så är det liksom ett myller bara på skärmen. Det som myrorna krig. Och det kan man lugnt säga för det är ju i princip stora jävla myror. Eller ja, spindlar. Um, och sen har vi Rush då. Och då har man egentligen bara ett, en form av vapen. Och uh, det måste laddas om och du måste se till att röra det hela tiden. Och uh, du får inga perks eller bonuses på den. Uh, ett lite kul uh, spelläge som heter Nookfism. Nukef man har inga vapen, istället så plockar man upp bonus, bonusar bara för att eliminera fienderna. Så du kanske plockar upp bara en nuke eller du plockar upp saker som gör att du skjuter eldbollar och så vidare. Så då måste du bara ta det till, till de här olika perksen eller till bonusgrejerna som ligger upp med banan. Sen finns det, en hel, det finns kanske en 3-4 stycken till spellägen som är till för att variera upp det lite. Men överlag, ett, ett kul spel för en enkel summa och du kan nog komma över det på GOG eller liknande för en väldigt billigt summa i och med att det är typ 10 år gammalt. Jag vet att det finns på Steam i en HD-version också, om man mot förmodan gillar en lite upphiffad version. Så, nog om det. Um, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, tog jag mig i här om kvällen när vi hade en spelsession på det. Och har suttit idag med det och lirat. – Gick det bättre? – Jo, det gick väl bättre. Mm, gjorde det. Du mm, jag... tveksam bara. <laughs> jag är tveksam för jag är tveksam över om spelet är bra. Jag har inte riktigt okay. kommit underfund med om jag tycker det är bra än. Och det är ju märkligt att säga så, tycker man då. Jo, men... Eh, om man tänker sig bara storymässigt så bygger den upp väldigt bra. Det är väldigt cinematiskt man liksom förs in som en kamera som bara rör sig in i storyn och följer liksom dels eh, protagonisten och antagonisten lite så här i inledningen och så och eh, mm. det är väldigt snyggt här eh, och påfläskat men kontrollen är ju uppenbarligen gjorda för 40 år sedan eh, jag menar för att springa samtidigt som du måste styra kameran för att hålla eh, för han, han följer inte uh, dit du går med kameran, Du om du går åt vänster och mm. kameran är låst åt det hållet, du måste mm. först ändra. Och det blir ett problem när du har vissa knappar som måste tryckas på för att du till exempel ska lägga dig ner eller du ska stå upp eller springa snabbt. Då vrickar man händerna om man ska försöka röra kameran samtidigt, så antingen så skiter du i kameran. Och försöka att skjuta och ligga och trycka in för att kolla, i kikar och allt vad det är. Eller så styr du med kameran och sen gör du de här sakerna. Och då hinner de skjuta i all dig eller så hinner de se dig eller vad det nu vara. Nu har jag kört ett, någon timma in, ett par timmar. Och det är inte så långt där så det känns som att jag börjar närma mig slutet redan. Men det är bara en prolog inför The Phantom Pain som kommer senare i höst. och jag har förstått. Ja. ja. Men jag, jag vill inte säga för mycket. Det, det, alltså det, det är helt okej okay i det jag kör. kört. Det är bara att jag känner mig lite så här. Äh, kluven inför spelmekaniken i det. Men det är också en vanlig sak. Det är det så. definitivt. Jag tror att det är förståeligt med tanke på att Metal Gear Solid-serien har en väldigt gammal äh, kontrolltyp tänkte jag säga. Liksom, ja. På sättet man spelar det där är det rätt komplicerat ändå. Det finns mycket knappar. Och som spel har gått bara så har de ju lagt på mer och, mer och mer och mer och mer och från grunden tror jag det är ganska svårt att ändra kontrollschemat de har byggt upp. Så att, mm. så att nu kan du mm. göra mer grejer men det blir mer knappkombinationer. Precis. Det är ju saker ända tillbaka från Playstation. Första ja. Playstation ju. Man tycker ju att en serie som försöker vara så liksom uh, rycka fram i i, i, i i ledningen för andra spel vad gäller just gameplay och framförallt story så, så borde de liksom get with the times på något sätt, vad gäller mm. styrmekanismen Jag menar om andra spel klarar av det, varför kan inte de bara skrota och göra om alltså det skulle ju Tänk kunna vara om... så också att de inte vill störa sina gamla fans, och trogna fans och inte göra alldeles för stora ja. skillnader då hade jag ju egentligen tyckt Fem och... att då skulle finnas en knapp för att kunna välja typ vad du vill ha för någon mm. uppsättning ja. på handkontrollen Fre Fredrik, det är lugnt. Du kan bara vänta till nästa spel. För då har inte Kojima någonting i saken att göra. Då gör de om allting. Ja, men det är bra. Ah, ja. Men eh, ja, ja, Jag säger inte så mycket mer. Jag kommer lyda lite mer och vi kanske tar upp det i någon framtida podd. Men eh, nu kommer vi till den här lilla, lilla spelet som heter Mortal Kombat X. Eller 10. Mm, mm. mm. Och eh, jag tänkte ju så här. För... Vi kommer ju ha det här som vi kan spela. jag spoilar det redan nu. Om det inte förändras, man vet aldrig, med reservation och allt det där. Um, och tänkte, ja men jag köper in det. Och sätter mig och lirar lite, jag menar vad fan? Det är lika bra så jag får lite paiding på det. Att... Och jag har inte kunnat sluta spela skiten än. Um, jag har suttit, ja, igår eller när det var så tänkte jag, ja, men okej okay. nu har jag kommit in i det en bra bit, jag känner att jag har fått. Bra koll på de gubbar som jag brukar köra, som för övrigt är Jax och, ja, det är mest Jax, mm. faktiskt. Och jag hoppade in i, vad heter den, Ultra Street Fighter, den här som jag fick mm. med någon. Ja, yes. Och satt och lirade och kom på att Men det här är inte roligt. Jag, hade inget, jag, hade inget, jag fick inte ut någon ro rolighetsfaktor på det här, på samma sätt som i Mortal Kombat. Uh, okay. så jag satt i alla fall en, en bra stund med det och försökte liksom komma in i det just bara för att ha kul men jag gick ur och tänkte nej det där kommer jag inte köra igen och hoppa in i Mortal Kombat igen och körde towers efter tower och tyckte att det var kul för men hela tiden det, det har ett enkelt upplägg som passar mig jag vet att jag är inte är någon ultimat så här, fighting snubbe men det här spelet gör sig väldigt bra för mig uh, jag kan hoppa in Casual-aktigt Lira en kortis Eller köra en hel tower Jag har kört igenom hela storyn Och Den kan man säga vad man vill om Men den fyller sitt syfte ganska väl ändå För det varit fighting-spel igen Ja, absolut det, det finns en story Det finns en någorlunda bra story På det sättet att den refererar tillbaka Till det som har hänt Uh, karaktärer byts i historien från att du börjar med att följa en så byts det över till en annan och så vidare så du har en variation i det uh, sen är det ju alltid så att var, vad som än händer i historien så kommer det att sluta med två gubbar som slåss mot varandra ja men, men alltså det kan finnas bättre eller sämre anledningar, uh, en av mina favorit uh, Nemesis fighter i uh, uh, Street Fighter 4 mm -hmm. i alla fall Mm. Är Ibukis äh, nemesis äh, Och vad är det hon heter nu? Hjälp mig Max Vem av de är det som är hennes nemesis? Äh, Ryosheyan äh, Sakura Så, tjejen, Ja tack äh, Hela anledningen till deras fight är att de springer på varandra på stan Springer kull varandra på stan mm. äh, De kommer fram till Ja ah, du är också en fighter Ja där är du Ibuki säger Ja, ah, fast det är så tråkigt, det finns inga snygga killar på min skola. Och säker då tycker, ah, men, om du klarar mig i en match så kan jag presentera dig från några från min skola. Yes, let's fight! Om man bara står och tycker... Oops. seriously? Okay. I... I... Mean, oh, I... It's all the story denied. <laughs> så kan det vara ibland. Så kan det vara ibland. Här, jag menar, det här är storyn i fighting-spel, så att, mm. att det finns en story ganska intresserad Ja, och det som jag tyckte var underhållande på ett sätt, att även fast vi har karaktärer uppenbarligen med jättestor styrka i magi och liknande, så slutar en fistfight. <laughs> det, det är liksom, jag kommer förstöra, jag kommer förstöra universum här va, okej? Okay? Jag kommer liksom ta över allting och förstöra så att jorden blir ett enda stort avskum, avskräde liksom. Men nu slåss mm. vi. Fisterkaps. Okay. Ja. Och det är och de har lite referenser till det. Det är lite glimten i öga hela tiden. Och mm. jag förstår att de förstår det här. De ser där själva, liksom utvecklaren. Och har tagit in det på något sätt. Mm. Och det gör att det, det fungerar i inom sitt eget liksom, koncept. Eller vad man ska säga. Ehm. Um, vi snackar inte oskars material på Storin. Absolut inte. Men det är få spel som klarar den bedriften. än så har något bra manus. Men um, den, är, den är smått underhållande. Referera tillbaka. Och bygger upp inför framtiden. Towerserna är också underhållande. I och med att om du kör med olika karaktär. Så får du var sitt slut per karaktär. Och det uppskattar jag också. Um, och sen har vi kryptan då. Om man nu får sådana här coins. Så kan man springa in och låsa upp lite prylar och så. Om man gillar att låsa upp saker så är det en enkel sak att göra. För du tjänar ju egentligen oavsiktligen coins medan du spelar. Så jag skulle nog säga att det här är en av de spelen som jag blev mest överraskad över. Eh, faktiskt hittills i år nästan. Och jag skulle nog säga att den faktiskt klor blaze blue nu. Mm. för min del just i underhållningsfaktorn i enkelheten i att hoppa in sen om man kollar i menyer visst det finns sådana här tryck ner upp fram vänster höger blå gul röd 41 grejer om du vill kan du sätta dig och försöka ta dem där om du inte så kan du fortfarande slåss och ha kul och ändå få beroende på hur bra du är en utmaning mm. så ja Nog sagt om ja. Det men det tycker jag var, var ett, ett kul spel Och där får du av de spel som jag har kört den här veckan Jag måste ju vi kan ju inte bara sluta tala om spelet direkt <laughs> Det går inte Nej, jag, menar, jag måste ju hålla med dig en hel del alltså. Ja, Och det, det är just i enkelheten Hur väl de har gjort det i det här Mortal Kombat-spelet Att faktiskt få in Jag menar, som sagt det, det, De har lyckats få en bra balans med att Proffsspelare men de som är väldigt duktiga på spelet mm. kan fortfarande klå de som kommer in. Men när du kommer in som nybörjare så kan du fortfarande göra häftiga grejer så att du känner att spelet ger dig någon form av belöning, att du gör något Precis. coolt. Och det är väl det Bra. som mycket, mycket saker faller på: att det är som en svår infallskurva, tänkte jag säga, inlärningskurva mm. för spelet. Mm. Mm. Och jag, jag kan ju faktiskt säga, jag har kört alla moment Jag har också kört online till och med Och det är inte ofta som, nu har jag inte kört mycket Jag har kört, kört typ tre matcher eller någonting mm. uh, Eller två kanske till och med bara Men jag, jag tänkte på det När jag körde an, första matchen så förlorade jag uh, Och då var det 2-1 i, I ronder typ Men mm, då tog du minst en ronder Ja, och det var lite du vet, i och med det här spelet så kan du ju använda miljön och liknande. Mm. Och jag, det var en bana när man har en ranka. Man kan hålla, hoppa upp och så svingar man i ranken och smackar till mm. den andra. Och hela den ronden så ledde jag så här jättebra. Så, liksom. det, jag kände att nu, nu vinner jag den här matchen. Jag hoppar upp, och slog, hoppar upp i den där ranken och svingade runt ett varv. Och smackade till helvete. Och är nu ny jävla sista här. Och så hoppar jag på, hoppar upp. Och den jäveln tar med, med en upperkatt i luft eh, när jag flyger ner på den. Och sen så kör en någon jävla mega-attack på det. Och så förlorar jag. Och jag tänkte, ja, okej, okay, jag förlorar. Men det var en underhållande och en kul match. Ja. Så till och med jag kände att det var underhållande. Det kändes som att, även fast den här killen, för man ser ju hans specs innan. Det vill mm. säga när, när man... Trycker in på online-läget. Och sen söker han upp en snubbe. Och så ser man hans lilla ruta det här. Så man ser vilken level han har och så. Så han hade uppenbarligen ganska hög level. Och jag tänkte jag får ju stor stryk. Men nu var ju ganska jämna ändå. Och där uppskattade jag. Sen så vann jag ju ganska bra i andra matcher. Men nu, nu ska vi inte skryta. För tyvärr så är det ju så att det är Max och Lotta som jag pratar med. Och om jag börjar skryta nu. Då kommer jag få bota förlösaren. Ja, inte nödvändigtvis tänkte jag, för att det där spelet är så... Det oftast man brukar få stryk av online direkt när man kommer in är bara för att folk har suttit med det så länge att de kan alla specialattacker. Mm. Och i det här fallet så behöver du inte kunna några svåra specialattacker. men menar, visst kan du göra några häftiga grejer, men det brukar det inte vara svårare, liksom ner, fram och ett slag så gör du mm. superattack. Och för att göra x-ray-attacken så trycker du liksom in två knappar bara Så yes. gör du 33% skada garanterat nästan Och när du har sådana lätta grejer och då, då blir du en... Gör man tillräckligt mycket fel så kommer man förlora där Och det, det gör att vem som helst kan slå vem som helst egentligen mm. Och du behöver bara ha lite grunder och se att Ja, nu kommer han skjuta någonting mot mig Då tänker jag blocka Och nu Precis. kommer han och... Liksom, Okej, okay, nu skjuter jag någonting Okej, han har hoppat över de där tidigare och kommer hoppa in på mig. Då är jag en uppercut nu. Och mm. Det börjar bli sådana här lättare att en uppercut det är neråt och typ eh, trekant eller y beroende på vilken kontroll man använder. Det är så, det är så lätt att bara göra en anti-air. Precis. Och just det här med blockeringen har jag... Jag har fått in blockeringen och det är inte många spelare fått in blockeringen på. Men det är å andra sidan i det här en, en, en, en, en knappning. Så det gör det lite enkelt för. Ja, mig. Det förenklar ju saker som cross-ups där folk hoppar över dig och vill slå i ryggen så att du måste blocka precis. åt andra hållet. Här kan du bara hålla in blockknappen så. Mm. Sen är det ju så, det finns ju en counterblock så att säga. Uh, och uh, den får ju folk till ibland. Uh, eller rätt sagt, om någon attackerar mig och jag kan liksom. För det är ju precis, det är ju irriterande när man. När jag vet att jag trycker, jag hinner ju trycka in blockknappen men de har precis hunnit få in ett slag på mig så jag tappar mm. det. Och då börjar de bara smaka in det på mig. Och ibland då kan man trycka t och då kan man få en, en block blockering på det in midfight. Du menar en breaker? En breaker, ja. Yeah. Mm. Precis, så gör att den kostar ju två stycken sådana här bars att göra men mm. ibland är det värt det när du ser att okej okay, jag blockar, blockar så, nej där slog han lågt när jag blocka högt. Precis. Och så nu tänker han göra värsta combo som tar 50% av mitt HP. Då kan man bara göra breaker och gjorde han bara ett slag. Så mm. har man nollställt situationen igen. För den gjorde jag i, i den här andra fighten som jag spelade online. Mm. Och då var jag väldigt nöjd med mig själv. För jag tänkte wow, jag klarar av att och stoppa det här mot en riktig människa. Ja, mm. Jo, men det är lite det. Det är helt annorlunda att slåss mot datorer och människor. Jag, menar, jag satt ju ja. som på nålar vet du. Jag satt, jag satt och kallsvettade och fan, varför ger jag mig in i sånt här? Jag, jag mår så illa av det här. Men det kändes bra sen ja, ja, men det är lite roligt Och det är, jag menar, för att erkänna det själv Jag spelar mot mycket folk jag känner här häromkring liksom Mycket mot Lotta och kamrater här på Teamspeak-servern Jag får skakiga händer när jag spelar mot folk online För att det, mm. man, det blir från spänning helt plötsligt Man ja, måste men. nästan... Jag vet inte vad det är, men jag ser att du lider av samma sak. Så att... Ja, verkligen. Det, det är jättefascinerande, för jag är precis tvärt emot. Att det är när jag verkligen känner personen. Det är då mitt adrenalin börjar pumpa. Jag har men hört någon, det. Alla människa på internet, det kunde lika gärna vara en väldigt snyggt programmerad AI, liksom. Ja, men, ja, det, ja, men ifall, ifall, ifall en person du känner kunde köra. du sist, ska du ha återmatch, kom igen. Jag ska försöka inte förnedra dig totalt. Men alltså det är någon, ja. frä någon främmande person på nätet Och det är liksom så här, oh whatever Fast det är ja. klart För min del så gäller det oavsett om jag känner dem eller inte Jag är lika så i alla fall kan jag säga För det, det är någon som faktiskt kan liksom Se mig och jag vet ju att Om jag liksom, är äh, dåligt och då sitter de där borta <laughs> Vad fan gjorde han så för? Ja, ja, ja Man jag... tänker inte så bra alltid Nej men ja, jag tycker det är riktigt underhållande. Jag har lagt ner runt 22 timmar hittills och testat på det både det en och andra i det. Mm, vi får göra dig nervös och nice. gå in och testa lite sen. Jaha. Jag vill se hur det. uppkopplingen är för att jag är lite frågasätter online-läget hur bra latensen är och pingen och sånt där. Så mm. att det, det borde vara intressant att testa. Men det, det tar vi en annan gång. Yes. Jag, jag vill bara säga så här att det är väldigt, det är inte bara underhållande. Jag tycker det är väldigt underhållande spel. Jag tycker det var väldigt underhållande att sitta bredvid och titta på när han spelar. För jag och Friks dotter Ice satt och tittade på, satt bakom Fredrik när han satt och spelade. Och det var en sån här bonus-round i en tower han körde och det oh, då man ska sönder en sten. Och jag tror att Friks kontroll är lite små. Det började, jag tror att det knastrar lite grann för han är liksom... Men vi säger så här, Fredrik är inte en liten person och han har tummar stora som där och så jag bara kontroll och han sitter där som en tok, jag tror det tog han en, en sex eller sju gånger och klarade av det. Han bara hur ska jag trycka? Och sen han, till slut satt han liksom med åtta fingrar och försökte trycka på det. Ja men man ska, ska trycka ner alla fyra knappar samtidigt. Han hade handkontrollen liggande på skrivbordet så sen satt han liksom med händerna över sig här. Och Felix, äh, ända fix händer täcker hela kontrollen så det såg ganska kul. Så han bara, Och jag satt liksom bak och bara. Vad gör han? Och hon bara, vad håller han på med? Jag bara, jag tror han försöker vinna här. Och hon bara, vi satt bara skrattade. Mm, det, var, det, det hjälpte ju verkligen. <laughs> <laughs> <laughs> Nej och Vi, vi satt och, och, om Fredrik säger att han blir liksom svettig och spela online. När Fredrik satt och gjorde det där, svettenlackre, de man bara, det skvätter omkring. Ja. Och, och, och sen det är det kul att se att Fredrik försöker göra sådana här fatalities och sånt där. Han bara, okej. Okay, han liksom bara, de bara, finisher. Han bara, går in, pauser, går in, kikar. Han bara, Höger, vänster, vänster, höger, ned, upp, och sen går den in och här bara, vänster, höger, han bara, vänta nu, vad var nu igen? Går tillbaka in i han bara, just, höger, vänster, inte vänster, höger, sen går den in och så liksom, han bara, ska jag trycka in de här samtidigt eller ska jag trycka i, sen höger, bak, för det stod plus emellan, och plus då brukar man vara, och så att de här, så, man bara, jag tror han, säkert fyra matcher han liksom försökte samma sak, samma. han bara... Där funkar Varför funkar det nu för? <laughs> det alltså, de, de, de jag tycker det är roligaste man ser den andra försöka göra... Det, det är de här som är en massa eh, ner-ner-grejer. De står där, verkligen där och, och gör någon form av squat på något sätt. Ja, men det, ro, det roliga är liksom... Ner upp, ner upp, ner upp, ner upp. Det roliga är... Fredrik var till exempel höger-vänster, ner... Och sen tryck y och så man ser flyk. Höger, i y. Och sen liksom en lång paus, han bara. Just det, y. Klick. Och så händer det tick, för att det gått för lång tid emellan. Så. så liksom han bara, nej, försök igen. Höger, alltså jag, jag går så här liksom. Y. Och sen liksom. Knapp, det eh, knapp, rörelser på, på handkontrollen. Det går inte riktigt ihop ibland. Men eh, jag försöker. Ja, det är en inlärningsgrej. Eh, han fick ju några roliga igår och han satt där i sitter och hon bara. Oh. Det är liksom huvuden försvinner armar exploderar och allt sånt och hon bara <laughs> ja, gore i är ju ett plus bara i sig, det gör det så roligt <laughs> först när jag tittar på sådana här på Youtube och tänkte, men vad är det här, vad är slicer av ansikt och allt möjligt vad, vad, vad tänker de på, och sen spelar man det och då ja, då förstår man <laughs> att det, det, det är en, en radikalt viktig del i den här spelserien Tack och lov kände man igen sig så mycket. Jag har inte spelat Mortal Kombat sen tvåan. Och då var det Towers. Och där är det nu också. Ja. Det var som att hitta hem nästan. Mm. Ja. Jag nu, nu är nog pratat. Nu ja. måste vi gå vidare. Nu, nu ska vi hålla tidsschemat här. Så att då att vi gå över till Lotta. Jag tror att hon har äntligen... Det är inte Danny som spelar det här, utan nu är det är Lotta som är på lite Dragon Age Inquisition, vad jag förstår. Ja, Lot, Lotta, jag, jag lider med dig redan nu där. Vi syns om två år. Ja. <laughs> och då får ja, alltså, du Witcher okay. 3. Yes! <laughs> ja. ja, det känns bra. Uh, Okej, okay. första grejen man stod på. som har uttryckt att det är helt omöjligt att skapa en snygg karaktär. Och att ja, det är helt omöjligt, ja. Ja, det är Ja, nej, jag skulle vilja påstå att i sådana fall så är det för att ni har skapat män. Eh, uppenbarligen så är kvinnor bara naturligt snyggare för att det var ingen konst alls att skapa en skitsnygg tjej. Ja, men det, det, eh. det, det faller sig rent naturligt. En kvinna ja, så jag är klart, så, det Det ja, är liksom precis. ingen logik där. Det är klart en kvinna. Det är klart mycket men jag snyggare. undrar där bara, när du Max gjorde din gubbe, brukar du efterlikna dig själv? Och inte få det att funka. Eller brukar du bara slänga ihop en jobb och försöka få den efter vad du vill ha den att se ut. Men... Eh, det, det är mycket. Jag brukar inte. Ibland kan jag försöka ge den drag av mig själv, men det är sällan. Jag brukar skapa något som jag tycker ser häftigt ut tänker jag säga: Någon mer som. Mm, okay. så. så att det brukar inte alltid vara jag. Men ja, jag brukar gå efter en väldigt specifik. Luck tänkte jag säga, som är liksom ah, Det här är mitt alter ego eller något liknande Och ah, okay. den personen är eh, ja, De är väl anime inspirerade Det är väl därför jag inte får någonting att funka i det där spelet det är det så maskering? Jag, jag brukar kolla, vilket, vilket, hår, vilket hår har högsta hårfästet? Ah, men det, ser, det är liksom höga flikade jag. Förr för, för brukade jag. jag sitta med en bild bredvid datorn så att varje gång ett RPG kom så skulle jag försöka gå och efterlikna mig själv så när jag bara kunde. Fredrik, det är inte bara RPG. Um, Vad hette det där jävla tennisspelet du gjorde? Ja, men skit skulle... i det där. Ja, ja, ja, ja, ja. är... Tennisspel, du. Yep. Det var ju underbart det Ja, men han för som... Jesus Christ! Men jag ser ut så! Jag vet och jag lider varje gång jag ser dig! Förlåt, Lotta, fortsätt! <laughs> ah, ja, nej, nej, det var jag bra att Ja, nej... Uh, jag jag skapar en idealbild av uh, mig. Mm. Uh, en idealbild av mig är skitsnygg. Jag är alltid skitsnygg och hon är alltid skitscool, okej? Okay? Okej, okay. uh, uh -huh. ingen säger emot. Nope. Uh, annars vet ni vad som hände. Um, men Lot Lotta är söt som hon är. Uh. <laughs> uh, anyway, uh, nej men, alltså det, Dragon Age hitis, jag har inte kommit alls trångt. Uh, ska Ska vilja erkänna. nåna. Uh, Vem har? Hur långt? Hur många timmar du har du kört? Typ? Oj, typ, jag är inte någon. Uppräkning framför mig just nu Men jag har väl kanske en 20 timmar Eller någon. Hur något Ja men det är typ Ingenting Nej. Det är sant uh, du är typ fram till Victoria Ja typ så uh, <laughs> Men uh, Ja det är, det är väldigt trevligt Några nya grejer från Eller sedan De har lagt till sedan tidigare Dragon Age Eh, det här med crafting-systemet Att man kan Faktiskt crafta massa potions Och eh, rustning Och vapen och, och skit eh, Kan man göra skit? skit? Ja nej kanske inte skit, jag vet inte eh, Tänk om det fanns det här... en session I spelet när man ser karaktären gå in på en toa Och göra <laughs> skit Förlåt mm. det, kommer det här att det bar det så det är inte in South Park nu <laughs> Det är, inte, det är inte South Park det här nu, så... Ja. ja, nej, det är sant. Det är faktiskt en gritty och, och mörk och hemsk uh, fantasyvärld. Varför skulle det finnas skit i den? Mm -hmm. uh, anyway... Men uh, hittills så... Uh, ja, trevligt. Uh, än så länge så är det mycket lättare än uh, Dragon Age 1. Ungefär on par med Dragon Age 2, skulle jag säga. I svårighetsgrad, och jag kör alltså på normal just nu. Jag vill gärna köra färdigt spelet på normal innan jag utmanar mig själv och går på något svårare. Att, well, jag, vill, jag, jag vill få lite utmaning men jag vill samtidigt kunna njuta av berättelsen. Jag kan ju varna dig för att jag köpte på hard gjorde jag och jag tyckte inte det var en utmaning, men ja. Dragon Age 1 var en utmaning. Det var, det var där man lärde sig tyckte jag i alla fall svårig svårighetsgrader för jag avbryter det här nu, ursäkta för det men eh, ja. just Dragon Age 1 hade den här så otroligt, jag ska säga otroligt svårt, det gick tillbaka till en old school variant av svårighetsgrad vilket gjorde att när du besegrade en boss så kände du helt annorlunda att när de väl kommer och bara, oh my god, du besegrar den här bossen, det är helt otroligt du är en hjälte nästan i det fallet kände man att Ja, det var jag som gjorde det. Det här var inte lätt, men jag lyckades. Jag åstadkom verkligen någonting mm. här. Till skillnad från tvåan, det var det liksom så. en boss? Mm. Okay. Kajt, kajt, kajt, kajt, spring, spring, spring, spring, spring. Eller när man liksom tar hand om vågen nummer tre av banditer som hoppar ner från taket och man tycker, men du, kom igen. Det finns inte ens några Lika tak här. Många... Nej, och, och grabbar, varför... Jag har precis haft dubbelt så många. Varför kommer ni ner nu? Varför försökte ni inte gänga upp på mig? Men... Ja, ja, ja, ja. det blir det mm. ytterligare, lite mer kött för vänstenen då. Um, Okej, okay, det är möjligt att jag faktiskt tar och testar och höjer svårighetsgraden innan jag har spelat ute. Du får känna hur du känner på spelet. Kan man ändra den bara från ja. menyn? Uh, nej, jag är rätt säker på att man måste ska uppdata ett nytt spel, men okay. jag har inte spelat särskilt länge än. Klar 20 timmar kanske Det är ingenting, uh, ja. Nej, alltså för att vara Dragon Age uh, Nej, det är ingenting Jag är uppe i, vad fan är det? 110? 110 plus? Någonting? Okej okay, ja. Jag har knappt skrapat på ytan ju så Jag har kört 13 timmar <laughs> Alla kör om Det yeah. lunkar kan inte skapa min karaktär än Åh, oh, Jesus alltså, Annars har jag kört typ 23 timmar Alltså, alltså Max testa och gör en tjej för att ärligt talat är, men är inte greint att, att de Max de, Max gör sig ändå ut som tjejer och så försöker folk flörta med honom bara så killarna kom och bara hallå bruden. <laughs> ja men de har är känner att han är tjej så då är det lugnt det är Max jag tror att det är, det är ditt långa fina hår. Ja ja ja ja. Jag ska byta till mailkaraktär på Final Fantasy 14 om två veckor. Du har bestämt dig alltså? Ja, ah, nu vart jag så Jag kan inte ta såna beslut. Jag kan ja. Nej, nu du. Fredrik, mm. vi kan ta det sen. Fredrik. När vi spelar Final Fantasy så går vi gå inte hårt in för att bara flirta med max karaktär Jag ska ha den mest manligaste 2,5 meter lång, onskufulla personen. Jo, oh, det står bättre. Du är så mörk och hård mm. Öst och för dig, Danny Larsson <laughs> det inte vara så. Ja, vi får se om jag gör min karaktär Den här Halvbrorsan Eller vad det ser ut att vara till Din manliga, eller om jag gör min Female version Jag köper en hel hög med såna här Fantasia, Fantasia. potions Som man kan byta utseende på så får vi se hur många gånger jag byter <laughs> yep. Men det blir sen, helt enkelt. Yeah. Eh, men ja, som sagt. Final eller Dragon Age. Eh, <laughs> än så länge eh, väldigt lätt. Eh, Byt, ja, tar antagligen och kör om hela stånden igen. Kanske byter klass också. Jag har kört som Mage nu. Och jag tror, eller jag i alla fall i ettan och tvåan så har ju det varit den lättaste klassen i alla fall, eh, enligt min mening. En bra distans i alla fall på. Ja precis, du har licens, du kan snabbt lägga upp eh, så att du kan ha en heal, eller två möjligtvis eh, Så att du kan välja mellan en eller två healer i ditt party eh, Också det lättar väldigt mycket och, ja. det, och dessutom så kan man få riktigt elaka AOS senare Vilket dock inte finns i Dragon Age Inquisition tyckte jag inte Ja, lite grann hade de, men inte. Jag tycker de var så okroligt, Kleena, men som sagt, jag skippade ju tvåan också. Ja. Ja, i tvåan så hade du overpowered OIS. Okej, okay, jag kommer bara ihåg i ettan, så bara, ja, jag har frysiga allihopa. Nu är du bara gå och döda dem. Det kändes som liksom, okej, okay, det kommer liksom klumpa. Jag behöver slänga en AI där för att bara hålla dem borta, för annars kommer vi alla att dö. Är det här så var det så här, jag slänger upp en AI och de springer igenom den som ingenting och bara tar lite skada. Okej. Okay. Mm. Men vilket vilket eh, träd var det? Jag tror jag letade efter A oh, jag tror jag gick på isgrejen eh, för att lägga upp en stor blizzard när jag ja. körde med min mängd karaktär och den gjorde ingen skada verkligen, ja. Eh, jag är rätt säker på att det trädet är mest för just CC, crowd eh, control. Jag kan inte säga att jag kände att det gjorde mycket skillnad, men som sagt jag hade inte kommit långt in i spelet än så. Ja. Nej, vi får se, du får skapa en ny snyggare karaktär och pröva igen helt enkelt. Vi får se, det ju, har ju med det att göra. Det Precis. Men äh, det var lite äh, om Dragon Age, min del. Äh, annars har det inte blivit jättemycket. Äh, vi har ju dock slagits lite grann. Men om. I, I, I spel eller i verkliga livet? annars <laughs> ja, den här gången i spel. Äh, märkligt <laughs> nog. Äh, Guilty Gear XX Accent Core Plus R. Ja, nu är vi inne på det där vi, vi diskuterade sist i det, de här roliga namnen. Ju, så. Mm. Uh, <laughs> ja, men du måste ha ett visst antal uh, ord i en titel. Ja, ja, vänta, det. skillnaden från förra det som kom innan Det är väl att det här har ett R på slutet jag vill inte Det har det. plus R Plus R, förlåt mig Ursäkta mm. mig så mm. hemskt mycket då Du är ursäktad för tillfället Men det passar dig i framtiden <laughs> Okej okay då, sorry mm. jag, ju, jag har inte kört äh, Agent Accent Core. Eh, utan det andra, andra Guild Gear jag har kört är Guild Gear XX Reload. Eh, och det är väl inte jättestor skillnad på dem eh, i känslan i spelet. Det, det är ju samma fast-paced eh, anime Fighter. Eh, det är lika reaktionellt. Eh, och det passar mig alldeles utmärkt. Eh, mer eller mindre samma fantastiska karaktärer. Eh, Twerks här och där På dem um, Men um, Känns väl lite som en uppdaterad version sätt, Måste jag säga Ja det, det är väl bara sånt när det är plus R Ja det är ju i grunden botten Vad det är med, det är ett par nya karaktärer Det är lite nya moves Balanseringar, jag tror spelet är Lite ja. snabbare också Men det, det vänjer man sig i så Jag, måste ja, jag har ju bara testat en fruktansvärt utslå internet eller ja, den då fruktansvärt utslå internetfightingen eh, men någon kvittrade ju mitt öra förutom jättelänge sen att det kanske möjligtvis var fixat. Jag provade faktiskt att spela online idag och så att jag kunde hålla en perfekt match utan lag det är inte helt utan men det var jag märkte ingen diskussion jag kunde spela det och fick kunde göra alla grejer som jag kunde göra. Man darrar ju lite i händerna när man spelar mot online folk, men annars så var det lugnt. Får jag bara ställa en, en liten kort fråga så här um, mm -hmm. då? till... Du hade inte spelat det tidigare Lotta, eller? Uh, nej, inte Accent Plus R. Okej, och fråga. Max, eh, känns det värt att betala fullpris när det är bara, när det låter, som du sa just nu, att det är bara som att de har gjort lite, lite trixat lite grann med karaktärerna och jämnat ut dem lite grann och kanske lite nya skins och sånt där, men känns det verkligen värt att betala? Medan de, bara gjort, de kunde ha lagt till som en DLC till föregående spel, sånt eller bara en patch? För liksom, nu har vi tweakat lite grann på karaktärerna, här, liksom, här får ni lite grann. Um, ja, det är ju det som um... Är problemet med det här Att de fightingspel Lider ibland av det här Att de gör ett nytt spel Av det hela att säga bara, Ja nu har vi kommit ut med jag menar, De flesta gör tyvärr så Och de kommer undan med det Men det är och alltid bra är Street Fighter, för Street Jag vet inte hur många utav samma mm. det är liksom ja. bara, ah, Nu är de 20% snabbare Och det är ju Det har de ju fixat på senare tid nu Jag menar från De började med Street Fighter 4 Sen kom Super Street Fighter 4, vilket var ett nytt spel för full pris som var samma sak med eh, balanseringändringar och eh, lite små ett par nya karaktärer. Man skulle kunna tro att de kunde gjort de där patchändringarna och lägga in nya karaktärer bara som DLC, vilket de på senare tid provade med annat när de gick från Super Street Fighter 4 till Ultra Street Fighter 4 så gjorde de det som ett DLC, att du kunde betala... Det var en expansion mer som du kunde köpa in. Mm. Men du kunde fortfarande bara... så att i, När du har Ultra Super Street Fighter 4 så kan du välja genom att gå tillbaka till att spela Super Street Fighter 4 eller bara Street Fighter 4 till och med. För, för så det, här det är ju rätt lite, sätt. För det tycker jag känns lite som att när man ser att ja, här kommer nya FIFA man bara... Samma motor, de har yep. till nya, de nya, rör sig lite annorlunda, de har fixat lite grann med skins på dem och så, men utöver det så är det, nu kommer jag få alla, alla FIFA-fans, det är exakt samma sak. Men man bara, varför släppa ett nytt spel, varför inte bara släppa en expansion pack? 2016s mm. spelkaraktärer och liga. Mm, men det, de har en mindre, jag menar, en mindre bas, tänkte jag säga, fanbase och Ja, och de, de, de, de tar så mycket de kan från den. Och Det, det, det här är normalt frammanträffande, fram alla större fightingspel. Jag menar, som sagt, Dead or Alive 5 vet jag att det finns minst tre versioner av. <laughs> ja, men du måste, du, vet, du måste ju ha olika versioner av Jiggle Physics. Precis. Mm. Det, finns, det finns någon som försöker välja mellan olika fightingspel och se att. Jag vet att BlazBlue gjorde också så att under deras, de hade ett par större patcher där man kunde välja liksom vilken patch man ville köra på. Och så hade de ju DLC karaktärer. Och sen efteråt, dock hade de slängt in en ny story i det hela också. Så, att, så var det var ju som ett nytt spel med nytt story mode och alla DLC-karaktärer från förande spelet var med i det nya från start och så. Men det är fortfarande... Ja, jag förstår, men eh, jag har även köpt Fyra versioner av Blades Blue. ut nu, så att... Uh... Yeah. Mm, vi, vi kanske ska Än låta tillräckligt... återgå till sitt, så yeah. vi pratar om Ja, men alltså... Det är... Jag kan bara Nicko hålla med, liksom. Och jag tyckte det var bra, på tal om det här med Super Ultra Street Fighter 4, att man faktiskt kan köra med de andra versionerna om man kör online, eller med vänner. Så kan man sitta på varsin version och ändå spela tillsammans. Det är så att den som är Ultra är bakåtkompatibel med alla andra. Så har du någon kompis som har bara Street Fighter så kan du ställa om ditt till Street Fighter och köra med dem bara. Precis. Uh, yes. Men uh, uh, uh, ja, var... jag tyckte det var mysigt att köra lite Guilty Gear uh, måste jag säga. Uh, och alltså, tycker man om den typen av fighting-spel och som jag då tidigare bara har kört Reload, eh, x Reload, eh, så tycker i alla fall jag att det skulle vara värt att uppdatera till Accent Core Plus R. Yes, då har du helt rätt i. Thank you. Det är, det är skönt att du håller med mig så att jag... Har rätt åsikter. Här. Din bedömning är helt korrekt. <skratt> Man ser de, de, de, egentligen så skulle jag vilja att alla som känner för att få fightingspel på speciellt de här japanska 2D-fightingspel så skulle jag rekommendera att alla går in och stödjer och köper det här. Det är inte mycket, det är högst 15 euro det kostar, och det är nämligen utvecklarna själva som släpper det här. Och för att det, det har alltid varit några publishers som har släppt det, och det har aldrig gått bra så att. Uh, jag tycker att det är bästa versionen av Guilty Gear och Guilty Gear är en riktig klassiker inom det här uh, spelgenren om fighting så att ja, jag rekommenderar det hela. Men ja. Lotta, vi kanske kommer fram att Max precis som alla vi andra i podcasten, törs inte säga emot. Jesus. Tam tam tam. Terer. Mm. Ja, eh, nej men eh, förutom det så har det inte blivit sådär eh, jättemycket, lite Final Fantasy som vanligt, men eh, det kommer vi att prata öronen av lyssnaren någon annan gång. Mm. Kanske. Mm -hmm. Ja, då, då vill jag fråga lite Red Red Redemption, Red Red Red Red Red Red, red, red, red, red, red rum, Redemption. Red Drum Red Drum eh, Ja, <laughs> um, alltså jag har ju såklart spelat mina standardspel som jag alltid har i... Gåendes i bakgrunden som jag tar plocka upp lite grann, men det som jag har spelat nytt är Red Dead Redemption nu här för... Jag började nu i veckan och... För jag vet nu, för jag har en liten... Har jag märkt lite, jag har en liten förkärlek för lite historiska... Så här, lite spel som utspelas sig i dåtid, försökte jag pratade lite grann om det här igår, om vilka erer vi tyckte om i spel och jag märker att jag spelar väldigt mycket Assassin's Creed det är inte inte mina favoritsserier, att det är väldigt mycket dåtid, så det har jag märkt när jag tittar på många av mina spel, jag spelar är inte satta i nutid eller framtid egentligen. Det är väldigt mycket dåtid och jag, jag tycker om den typen av spel och det här passar mig som handen i handsken då. Det är så där man kan Det är fritt, man kan rida runt och leka rövare så sådär. Jag fick ju dock starta om några gånger för att jag gick in och öppnade upp kassavall och sen vill alla stoppa mig? Jag förstår inte riktigt det där. Och sen skulle de ah. bara försöka skjuta, men så var det då lönnmörda varenda en i en liten by. <laughs> alltså, sån tar tid. Det, det är ju bara så. Jag men det är tufft. Jag tror att det är någon som gör sig bara... Ja, det är ett tufft jobb, men någon måste ju göra det. <laughs> någon måste göra det, men det, det är ju kul. Man har, det finns ju ett, sån här, ett system med liksom... Ifall man gör bra saker så får man uh, good honor. Det är ju ett här hederssystem i det här spelet. Att ifall du gör bra saker så kommer folk respektera det bättre. om man gör dumma saker så kommer folk liksom... kalla efter skeriffen och sånt där så fort de ser den Vilket de gjorde när jag bröt mig in i kassavalvet. Sådär. Även um... om man inte lämnar några vittnen? Även om man inte lämnar... Ja, för man får, man får en sån här eh, minuspoäng då och ifall man ifall man har minus poäng så kan det komma bounty hunters och jagen. Och får du fem stjärnor så kommer armén. Precis och helikoptrar och sånt och jagar efter den så det är ju ganska tufft ibland balanser. Man bara, vad är det här för någonting? Det finns inte min tid. Mm. och jag har ju jag kan är, är ju lånat ut av min syster nu är Game of the Year Edition så jag har både Red Dead Redemption och Red Dead Redemption Undead Nightmare så jag kommer få mycket speltid ur det här så att det här kommer nog ockupera mig ett par veckor framöver när jag Blandar mellan mina andra spel lite under att jag har koll på jag gör i en del spel egentligen överhuvudtaget. taget Startar upp så jag bara eh, Vad fan håller jag på med? Nej jag springer och med mm. någonting och ser vad som händer eh, Nej men jag tycker, att det, jag tycker att det här är ett riktigt kul spel eh, Det har ju några år på nacken det är när jag är ifrån? Uh, 2010 eller något sånt där, 2009, 2010 tror jag ifrån. Uh, så det har ju nog på nacken, jag tycker att det ser, ser snyggt ut. och Jag gillar karaktärerna än så länge. Jag gillar han marsen. han uh, tycker jag är en tuff kis. Problemet är att jag vet redan hur spelet slutar, för jag har fått det spoilat för men jag tänker att skit jag jag vill ha det fram till. Uh, mm. Så det, det, det är enda nackdelen att jag vet hur det slutar. Så där. Jag tror ifall han, if han är med. Någon annan gång och tro vad som kommer hända till nästa spel som jag hoppas de visar upp många förhoppningar nu inför e att Red Dead Redemption 2 ska komma fram någon gång. Red Dead Revolution. Precis. Du hörde det först här i Nördliv. Ja, gud. Alltså. Mm. Kommer, kommer vara på Kotaku och sånt där according to podcast Nördliv. <laughs> Självfallet. Yes. Uh, nej, Alla viktiga personer men... lyssnar på vår podcast Ja, precis. Yes. All, alltid. Um, och jag spelar i det är konsol jag spelar såklart. Um, men jag tycker att det, ja, jag tycker det är ett riktigt kul spel. Och det kommer jag sitta och försöka göra bra saker och inte försöka mörda och vänster. Men, Så, men det är i princip en, GTA på hästrygg. Precis. Det är ju utav Rockstars. Det är ju mm. Rockstars San Diego som gjorde den här... Det här spelet. Men ja, det är ju det. Det är ju ett sandbox. Öppen värld Men det, det, det är ju där, där Rockstar är bra på. De har öppen värld och det är väldigt mycket valmöjligheter. Hur du tar dig an uppdragen och sånt där. Jag kan ju liksom... De säger så här, ja ah, men här ska vi in och göra den här saken. Jag kan rida runt hela skiten och sen komma från andra hållet och... Ta dem med överraskning istället. Jag tycker att det är det som är lite skönt med de här spelen att det är så öppet. Du kan själv välja hur du gör eller i vilken ordning du gör, du gör saker och ting i. Det, det här är ett av mina stora problem när jag har så här frihet som Assassin's Creed och alla andra som spelar. Det finns så mycket andra saker man kan göra vid sidan av, så... Ja, det kommer att ta mig många, många, många, många timmar innan jag är klar med det här. så. Men, men vi säger så här desto mer roligt kan jag ha med spelet. Mm. Mm. Mm. Mm. Det vore intressant att göra någon form av uh, story-driven... narrative uh, av det här spelet. Att huvudpersonen egentligen lider av enorm paranoia och delusions. Och det här med moralpoängen, att det bara är någonting som den föreställer sig. Mm. Uh, och det här att folk börjar bete sig illa mot den när man börjar få för mycket evil points. Att det är egentligen bara är hans nöje att börja föreställa sig att folk följer efter honom. Och då, menar du att det inte är så? De är efter mig. De har... <gör> Nej, De i ditt, är... ditt fall där är det sant. De är efter dig. Jag har sett dem. <gör> <gör> <gör> ja, ja, De efter som har varit med mig är bort. borta. De... Eller. Eller. Ja, det är i alla fall där jag har ägnat mig åt under ja. under veckan. Då har vi gått igenom vad vi har spelat och vi hoppar över till ett segment som vi kallar för Nyheter. Ett liten uh, mysteriskt segment som vi inte riktigt vet vad, vad vi ska göra med, tänkte jag säga. Det vet ju precis <laughs> vad vi ska göra med. Uh, vi kan ju tala lite om Steam Refunds. Nu har de börjat där. Hermar Origin lite kanske. Jag vet inte detaljerna. Vem har detaljerna? Ja, alltså det, det har väl egentligen varit på G här. Ett tag det som för jag undrar om det inte har ryktats lite om att de ska ha få till en sån här refund system då men nu är det i alla fall officiellt de har ett återbetalningssystem igång och har du köpt en produkt och vill få tillbaka pengarna så har du 14 dagar på dig och du ska ha spelat mindre än två timmar på spelet Uh, och det är klart du kan inte sätta in något system på något sätt att testa på spel och så, de kommer säkert de kommer sätta liksom uh, nej, nej det, det har de ju sagt att de har ju där uh, så de ser ju ifall folk tar och spelar spel, ifall, säg att de köper spel och liksom bara spelar under två timmar ifall ett kort spel så märker de att då tar du liksom en bryt uh, mot det och då kommer de liksom stänga i att du kan helt enkelt inte, du kan aldrig någonsin få pengar tillbaka på ja, någonting annat de, de har helt enkelt, kommer ju sätta i rutin uh, rutiner kring det här så det, det, det är svårt att liksom gå runt då. Men du kommer även kunna få tillbaka pengarna på DLCs, på bundlingar och även förköpta spel med det här systemet. Uh, och det, det kan ju göra faktiskt att om man pre i alla fall över Steam då så kan det vara en, något mindre risk. Och det tycker jag är bra. Mm. Mm. Och, och vi får ju säga nu att det här är saker som är köpta på Steam. Det får inte vara någonting från tredje part nej, nej. eller någonting sånt utan det är bara sånt som är köpt på Steam. Precis. Och man, kan, man ska uh, kunna få uh, återbetalningar på uh, ens Steam Wallet. På uh, där som man har där. Mm. Uh, även om de inte blir liksom, uh, tillgängliga som Gifts eller sådär. Så, så kan, ska man tydligen kunna uh, få tillbaka även där då. Uh, och uh, jag menar det, det här... Att nu Steam kommer med och går med på det här så, så kan inte jag se det som att till exempel Uplay inte kommer försöka få in något sånt här. För nu står Uplay där med inte något system för återbetalning. Eh, Origin har ju eh, som sagt sen tidigare och nu när Steam som den största liksom, PC-klienten eh, inför även det här så... Ja, ja jag, jag tippar på att eh, Uplay också följer i spår som Steam då. Men, Det är ä... lite roligt, jag reagerar faktiskt väldigt kraftigt på det häromdagen. Jag är mm. en sån där jobbig person som brukar läsa igenom alla terms and conditions och mm. skit när mm. jag Och då när jag skulle köpa ett spel häromdagen via Steam så såg ju det att ja, man behöver ju klicka i här ruta där man uttryckligen avsäger sig ångerrätten. För att du yes. har enligt svensk lag ångerrätt. Mm. Du, du får lov att gå tillbaka på ditt köp. Mm. Eh, om man inte uttryckligen avsäger sig denna, vilket man måste göra för att få, igång, eh, för att få, få igenom ett köp på stil. Mm. Eh, och det kan man väl tycka är lite sådär. Ja, i sommar, även om för att förstå varför de har det så. Um, men det här att det faktiskt blir möjligt att få tillbaka sina pengar gör ju att de tar vanlig handelsrätt till eh, spelköp eller spelhandelindustrin på något sätt. eller den elektroniska spelhandelindustrin mm. ska jag säga det, det här vet jag också att det var ju jag kommer inte ihåg vad jag hörde på på men att det här var ju mycket diskussion in, inom EU också uh, det här med internethandeln som de vill ju ordna upp det så att mm. Folk ska kunna få tillbaka pengarna de köpt någonting digitalt och sånt där, för det var ju väldigt mycket rabalder om det där, om att försöka driva igenom lagar Då för oss här inom EU, som vi har ju de här lagarna att vi ska kunna ha ångerrätt Eller vi har ju ångerrätt och vi ska kunna lämna tillbaka varor och sånt men det digitala Har ju varit ett problem för att det finns inte Det är lite svårt liksom, ah, här, ja här, jag Vi lämnar tillbaka den här, men det finns inget fysiskt och för, Grejen var ju att uh, Det hade ju varit att uh, Ifall det här är, känns ju väldigt, det är lite påtryckning också från EU på såna här företag att de måste nästan införa de här nu för tiden. För annars så hade de kunnat sagt att ja, men i så fall ska vi sätta in hårdare regler mot er och då kanske ni förlorar mm. en stor... Och vi säger så här, inom EU vi är ju en väldigt stor bit av kakan och de ska ju förlora massor som pengar ifall den skulle försvinna från marknaden. Ifall EU skulle gå in och liksom reglera på sina vad de tycker att så här ska vi göra inom EU. Det är ju bättre att de själva gör det och förebygger och liksom får på sina egna villkor. Mm. Så det är ett smart drag av dem och jag förstår mycket väl varför de har gjort det här nu för att det var välbehövligt och som sagt det är att ligga steget före innan någon annan kommer in och säger att så här ligger det till, nu måste ni följa de här reglerna som vi har satt upp. Mm. Ni har ingenting att säga till om. Precis. Dels så mm. håller det elden för huggen och dessutom så köper det dig lite goodwill bland bänsen. Precis, mm. ja, precis. Folk kan ju se att, ja men, ifall jag råkar ha en sån här, liksom, åh, oh, där här verkar inte så köper köpa det sig, liksom, Jag köpte jag det för? Äh, Nämningar mm. namn på folk som köper in så här bandels höger och vänster så fort det är en resa. Fredrik Olsson. Uh, det är bra så här innan uh, sommaren. Innan <laughs> sommaren, mm. det är perfekt nu. Jo. Uh, <laughs> så, men att, Ja. Det är ju smart och jag tycker det är skönt att de i alla fall har satt upp de här reglerna att två veckor har du på dig och mindre än två timmar och det här att de har ju också satt upp att, äh, att om du utnyttjar systemet och köper in och spelar såna här och sånt där så kommer man förlora rättigheterna att lämna tillbaka och det förstår jag det är ju någonting de måste markera så att folk inte utnyttjar systemet och liksom tror att gratis spel! Mm. För om för för, för, för folk skulle börja göra det och de inte skulle reglera då kommer det ju bli skit och så kommer det, det är liksom bara grusas totalt och sen är vi tillbaka på samma ruta igen då att de bara, nej det, det funkar inte, så vi tar bort, ni får tyvärr lämna tillbaka någonting alls. Det har sagt sagt, när de ser att det här funkar så tror jag också att det här kommer ju till industrin som ni nämnde tidigare i att folk vågar köpa spel eh, som de kanske inte hade eh, chansat på tidigare. Mm. Ja yes. det tror jag Men det, det, det finns inte mycket mer att säga jag tror det tror jag är en ja. bra idé bara Och det fanns ju möjlighet Att göra det tidigare också man kunde ju, Jag vet att jag har fått ett spel Refundet genom att säga att jag Fick inte ut det jag tyckte att det stod Om spelet och de sa att vi Erbjuder inte refunds men här har du en refund Så de har ju haft möjlighet Till att göra det tidigare men det är bara kul Att de har faktiskt nu på riktigt satt igång Med det mm. Men det var lite där. Vi får se. Det kommer säkert hända ett par incidenter som vi kan rapportera på i framtiden. Så att, ja, ja, ja, det kommer ju såklart vara lite Kinks och sånt nu i början och sånt innan det innan de liksom fått igång i rullans och allting flyter på. Det kommer säkert vara någon som kommer att få jävlas med sånt där. men Då kommer man få en stor fet hammarkna och sånt där. Mm. Men då hoppar vi därifrån och sen går vi in till en annan nyhet Jag sparade bäst till sist här. Uh, Lego Worlds utmanar Minecraft, Va, vad tycker ni där? Yes, yes. Ja alltså Man kan ju tycka att Lego Skulle vara på bollen först uh, Med just det här uppbyggnaden Av världar och liknande Men nej, där hoppade ju Minecraft In för ett par år sedan och gjorde just princip det som LEGO-spelen Faktiskt egentligen skulle Alltså som man tycker de skulle vara, vara, vara Bäst på att göra Ehm um, men nu då sent om sidor så har du dock dykt upp ett uh, early access-spel som heter Lego Worlds. Där du mycket riktigt får bygga upp i princip hus och världar och allt möjligt brick by brick. Och uh, man kan ju egentligen undra då, är det här för sent? Kommer de kunna ens utmana Minecraft? Är det en utmaning? Är det att de, eller är det egentligen en fråga om att de båda kan coexist och faktiskt ha två olika unika standpoints? Jag vet inte. Det känns lite sent för min del tycker jag. Mm. Ja, jag menar, jag menar Minecraft är ju redan en, en stort stående kraft inom det här byggandet i fri, frivärld. Så, och nu när, det, när Lego kommer det känns lite... Mm. Mm, det beror på hur de kör sin PR för det här tror jag. För Lego är ju extremt starkt ändå. Mm. sätta upp posters i varje leksaksbutik om det här spelet. Släpp ut det på konsoler. Gör det tillgängligt överallt och kidsen kommer samlas kring det. Det är Lego är ju alltid mer glatt. Det är eller alltid. Alltså i spelen är ju alltid så här roligt och det är liksom glättigt och sånt. och glättigt och sådär Och behåller de den känslan så finns det i alla fall en, en, en skillnad mot Minecraft som har de här Nätterna med monster som kommer fram och du kanske har lite monster och så, men att det är mer skojfriskt i Lego. Mm. Um, så om de bara hittar någon punkt som gör att de differentieras mot Minecraft uh, tydligt. Så, så tror jag nog att de båda kan finnas samtidigt. Jag är själv sugen på att faktiskt testa det här. Så vi får ja, se om jag så... kanske införskaffar det framöver. Fredrik, vi, gör, vi, vi får göra ett test. Jag kommer över med en stor bytta med bara Lego. Och sen har du på Steam så har du det här spelet. Så ska vi se, vilket kommer du tycka är roligast. Jag har ju redan två lådor med Lego här. Ser du inte jätta med någon låda? Nej. <laughs> um, personligen funderar, liksom, kommer de bara ha, ha vanliga standardfigur? Eller kommer de ta in någonting av... De som de har rättigheter till. Alla de här andra spelen då vill säga. De, så, de, så, de, kunna... så de har lite variation istället för bara liksom standardfigur. Det känns lite så här. De här du kan välja en hel uppsjö med typer av äh, gubbar och miljöer. Som mm. kommer direkt från det som de har ute i butikerna. Och du har och kommer kunna köra ut efter äh, sådana här ritningar. Uh, för de är ju alla numrerade och allt det här. Ni kanske känner mm. till det. Mm, yes. uh, och um, de går att applicera i spelet lika på att du kan skaffa sådana i spelet, vad jag fattar för. Och uh, låta bygga cool. upp husen och så. Så det kommer gå lite hand i hand så där. och uh, du, kanske, du kommer se alla licenser som de har tillgång till. Du kommer kunna se Star Wars uh, Death Star. Du kommer kunna se kanske Indiana Jones eller Harry Potter. Eller vad som helst. För de har rättigheter att använda det i spelet. Och jag ser inget. Har det stått att de kommer att ha de figurerna? De figurerna? Jag tänker på själva byggnaden som de har ritningar på. ja Okej. Vad är gäller figurer vet jag inte. För jag tänkte liksom att de har den här Lego Galaxy. Är det där det heter det här med de ska ha de här figurerna. Dimensions. Att... Dimensions, precis. För där har, där har de ju inte rättigheter att använda eh, några Disney eller då under, och alla under Disney då. Mm. Det som, de har ju sitt egna det här... Uh... Oh, vad heter det här för någonting? Men jag undrar, och jag undrar om de inte kör mod-genvägen här. Genom att, I och med att de, kan, de har rätt till sina ritningar som de idag har mm. liksom, sålt i handel och så. Mm. Eh, så har de möjlighet att föra in det i spelet. Om då folk vill göra dödsstjärnan som finns att köpa som Lego. Så kan de göra det. Och mm. eh, följa just anvisningarna. Och på alla andra produkter som de då har. Gubbarna däremot är ju... Det vet jag inte hur det ser ut. Där är, det en, annan, där är det en annan femma. Men ja, alltså jag, jag försöker vara optimistisk ändå. Jag tycker det är kul att de försöker göra det som Lego egentligen är tänkt att vara i spelväg. Um, hade. Ja. Ja, nej, bra? förlåt. När jag tänkte bara säga det att hade Lego World kommit ut samtidigt som Minecraft, så då kanske det skulle ha sett annorlunda ut idag. Vad vet jag. Alltså, jag måste säga det första som slog mig när jag fick höra talas om det här. Det det här att ja, men det är Charlie Chaplin som kommer på en Charlie Chaplin look tävling Frågan är, kommer han åka ut i första runden eller inte? Mm. Uh, det, det, det är Lego som försöker efterlikna någonting som försöker efterlikna Lego. Mm. It, it's glorious. Det är så kul uh. också att Lego i butiker har Minecraft-Lego. <laughs> meta på meta. Jag menar, det betyder att de har rätt till... Minecraft-ritningarna mm. i spelet, som är en kopia <laughs> av Minecraft, som är en andlig kopia på vad Lego är. Det uh, mm. ja. jag, jag, jag är fantastiskt. Jag är bara nyfiken om mm. de faktiskt har det rättigheter att använda dem egentligen på det här sättet, som mm. de andra inte har rätt till dem. Uh, Men som än. jag sa, där, det är just genvägen på. Om användare är... bygger. Om användare bygger ut efter ritningarna Mm. Så kan inte de säga, för det är modskapat då. Ja, nej men jag tänker i, alltså i själva grundspelet, i, för att jag tror, jag tror inte att de kommer få ha rätt till att ha dem. Men att i fall folk gör det privat, det är samma sak som mm. uh, det här City of Heroes. Du fick inte, du, I spelet så fick de ju inte ha Storman mm. och sånt där, men folk gjorde det själva, vilket de mm. stämde över. Men då sa de liksom, det är inte vi som gör det, utan det är liksom folket som spelar som gjorde det. Så mm. det är frågan om de kommer gå, försöka gå runt på det sättet, att det liksom, wow, det är inte vi, vi har liksom bara gjort det här, mm. De här byggstenarna, vad, vad folket gör med dem. Det, kan ja, men det är bli, liksom, just det jag är. försökt att säga. Liksom. Det är just mm, den genvägen det, det handlar om då. Jo, jag, jag, jag är bara nyfiken på hur... hur, hur ja. vi, får, vi får helt, helt enkelt ja, se. Det, det är absolut. ju bara early access just nu. Så jag, jag, jag, jag tror inte jag kommer att skaffa det så där. För jag har så mycket legospel just nu. Och, men att jag det här är det enda för... rätta legospelet man ska ha. <laughs> jag om man här... tycker om att bygga Lego. Jag tycker om det Lego Batman och Lego Marvel och sånt där. <laughs> ja. Om vi säger så här, jag, jag, ska, jag, kommer, jag kommer hålla koll på det här och se hur, hur, hur det fortgår och vad, vad som ingår i själva spelet, det är jag lite nyfiken på så. Yes. Mm. Mm, Ja men då, lite, då får vi se hur det går med det här. men då går vi till den roligaste nyheten då som personligen det är Fallout 4 har ju släppt en officiell trailer, eller Bethesda har släppt en officiell trailer på Fallout 4 Ja, det är officiellt framför allt, det är ju det mm, mm, ja ju, lite, lite diskussioner, tack. Oh. Ja. Va, efter, va... efter många år och så, nu är det officiellt istället för alla de här fake som har gjort... <laughs> Folk har varit ute med liksom, höggafflar och liksom... Liksom bara, va? Ge oss! Mm. Mm. Eller är det ytterligare en fake Med tanke på att det var officiellt från befästa nu så... Jag hoppas att de inte jävlas de, de med oss. Har, de de kanske, kanske har hackat sig in på precis. alla deras eh, kanaler. De har gjort och, en så bra och, trailer, ja. Mm. Oh yes, oh yes. Har, har alla jag sett menar, trailern? Jag menar, det var bra fräsigt. Jag tror det. Har någon som inte har sett eh, trailern? Det är helt Vad tycker mm. vi om trailern? Liksom, vad säger den oss om spelet egentligen? För det första är ju trailern en... En så uppenbar referens till de tidigare tailare. Men ja, starten är ju så perfekt. Ja, det startar från en utzoomning av en tv. Precis som det var till och med i första Fallout. Jag tror att uh, trean startar med en utzoomning från en radio. Men ja, det är alltid någon ja. form av media. Mm. Men i första fallet hade de en filmsekvens med just en, en, en gammal tjock tv som de zoomade utifrån. I ett övergivet hus här som var helt postapkalyptiskt. Jag tycker det var, det var en bra. Det här så här ska du göra en trailer på grund av, av att de dels har cinematiskt. Och mm. sen övergår det till in, in engine eller gameplay. Ja, in game till in och med. En, ja. In game och. De behöver inte släppa något mer För vi får en smak på båda grejerna Vi får smak på Ron mm. Perlmans Häftiga, sköna stämma mm. Om en fåordit Och idéer med hunden Och eh, dog -meat, lite mm. Om det nu är dogmeat mm. ja, Jo, det, det, det måste ju vara med, eh, En referens till det och inga annat Ja, självklart Och eh, slutligen, in-game eh, Lite Vyer och så eh, Ja jag är jätteglad. Så, nu är jag klar. Nej. Mm. Wow, ja, men nej alltså jag tycker jag köra Ron Perlman, men ett sånt hellboy fan behöver inte bli för att bli glad. Ja, oh, han är bra. <laughs> Man kan se den små fanboy-jättarna sväva runt omkring. Mm. Jag sitter där. Det ser som en annan med figur nu. just nu. Jättebra, bara. Men ja, okej. Okay. Vad vet vi om trailern egentligen? Vi kan ju säga, jag tror vi att den körs på en liten uppdaterad Skyrim-motor? Det är ju här lite som man nu, om man nu ska försöka och gå in lite på djupet på det vi fick se. Så efter så här många år så hade jag egentligen viljat att grafiken såg lite mer fläskig ut. Man ser på vissa ställen att det där ser bra ut. Men man ser också på många ställen att det här ser lite föråldrat ut. Ja. ja. Och visst, jag tycker om just den här känslan hade Det var ju någon stad man såg en man komma ner för en gata och Det var liksom blått, så här, blått och lite mycket färger och så. Jag tycker skönt. Få lite variation i miljöerna. Men ändå behålla vidderna och det här ödesmättade tonen och allt där. Eh. Sen är ju frågan. I trailern så har de ju flashbacks till Before the Post och Apokalyps liksom. Kommer det, det, vara, kommer det vara så att spelet faktiskt tar en riktning. Till skillnad från många andra, eller de andra i, i serien. Att de faktiskt visar vad som föranledde till Apokalypsen. Men i så fall hur gör de det? Jag är inte säker mm. på att jag vill se ett sånt här open-world-spel hattandes tillbaka i dåtid. Även om det kanske till och med bara är cinematiska sekvenser eller någonting. Okej, okej. å andra sidan, Bethesda, jag litar ju ganska mycket på att de gör, får allt bra. De mm. har lyckats med de två föregående. Ja. Mm. Där man kan säga emot, jag, jag, jag tar för det givet nu, att de kör motorn med, med kanske några lite ändringar på, men det är den i grund och botten. Jag tror att grafiken är på den nivån ungefär. Och det som gör mig väldigt positivt överraskad det betyder att de har, all den tid de har spenderat på Fallout 4 är på content. Mm -hmm. Och det känns som att ja, det där har jag bra. Det finns en grej som är rädd för, men först det händer du sa med att, så här, att man kanske får reda på vad som hände innan apokalypset så att säga och att det kan vara någonting där i det har ju funnits faktiskt i Fallout 3 så är man ju i en simulation hur det var livet innan så där har man ju varit tidigare på sätt och vis men ja, jag hoppas att det inte blir för mycket där men med tanke på vart spelet har sina rötter och vart ja, om de ska lägga in det så ser jag väl, jag vet inte hur man skulle göra det på ett bra sätt men det är inte jag som gör det heller och det är vi nog glada för allihopa Mm -hmm. Mm -hmm. Och det, så vi får lita på dem och se vad de kommer fram till. För att jag tänkte inte på det först du nämnde det nu så du har rätt de visar väldigt mycket sådana bilder. Men jag fick inga signaler direkt som sa att det kommer vara med sånt. Utan jag trodde bara ja, de bara visar att det är apokalyptiskt är. Det finns säkert mycket nya personer som kommer in som kommer in på Skyrim. som nu de försöker få in på Fallout 4 också. Så därför kan de visa att ja, det är så här, det här är vad Fallout är. Och det jag är rädd för nu. Det som är. Jag tror inte att det är en väldigt, väldigt liten det är bara ett litet frö av rädsla jag har. Mm. Och det är att i slutet av trailern så vänder sig nämligen den här karaktären om och säger liksom let's go. Ja. Yeah. De får inte ha en talande protagonist. Det där har ju snackats mycket om och där har de ju i och med att det har läckt sedan jag vet inte hur, ett år tillbaka ett... Eh utsagt manus på det här och då har huvudkaraktären massor med repliker. Det gör mig väldigt väldigt orolig. Det gör inte mig så mycket är det talat Jag är ganska van vid att ha en karaktär som pratar i många fall. Och som du har sagt så är den som gör rösten i trailen Troy Baker som man gör väldigt mycket röster och är en väldigt väldigt bra skådespelare. Mm. Mm. Det är något han inte gör. Ja, det är väl för. <laughs> Men han gör det bra. Men visst, det är just det här övran, eh, i så fall öv, eventuellt överanvändande av eh, röstskådespeleri från huvudkaraktärens håll För egentligen, om man tittar på de spel som har varit så din karaktär har alltid pratat Det mm. är bara att det inte det har pratats i ljud har det Så vad, hur stor blir skillnaden egentligen? Jag, hört... jag är rädd för det så att säga Jag, jag vet att nu, nu har de faktiskt Eh, gjort bättre röstskådespeleri på senare tid men det har alltid varit det som har varit jag menar, hur många, när man går tillbaka till bara Oblivion, då hade tre röstskådespelare känns det som som gjorde alla röster till alla karaktärer och Skyrim, du kände igen många där också, den var inte jättebra dock var de tvungna att ha någon form av jätteundlig nordisk eh, dialekt vet jag vet inte hur de försökte på sig med men Ja, jag, jag har alltid. Jag, jag vill ha eh, min karaktär liksom i textform, det jag säger. Mm. Jag, jag tycker att det är. Det finns bra och dåliga grejer på så sätt. Jag, jag är väldigt van som håller på med mycket visual novels från som, liksom, japanska grejer, och där är det standard att din karaktär låter inte. Och finns det att få eh, fåtal där de faktiskt har inspelad röst för eh, din karaktär så finns det alltid option att stänga av den. Mm. Och och, här, att folk, då, folk vill ha en Gordon Freeman. Ja, men, men man har något sätt att leva sig in i det på något mer tycker jag. För att när någon annan har rösten, eh, Fallout 3 och Skyrim och Elder Scrolls-serien är några av de få spelen som jag faktiskt lever in. Mig i det. Jag glömmer bort hur min karaktär ser ut och tror att det är jag på något sätt. att liksom bara, ja, Just jag så ser jag ut när man dör och man ser sin kropp. Precis. Där har jag nästan tvärtom att när jag, när jag får höra karaktären, då är det inte jag som är i spelet utan jag är karaktären. Det är inte, jag glömmer inte bort hur den ser ut, jag glömmer bort hur jag ser ut. Okej, okay, okay. ja, okej För mig så är det i alla fall en rätt skillnad där Att talar karaktären. Då är det så här ah, Jag spelar en sekvens med den här Andra karaktären som jag har skapat Och liksom ser det som en film nästan Som jag påverkar Medan När det liksom är Fallout-serien så har det varit så att Okej, okay, det här är jag som springer runt. Jag kan immersa mig mycket mer i det på grund av det. Skulle karaktären börja tala, så kommer jag garanterat tappa av det. Och det är det jag är lite orolig för. Mm. Det är ju de här ryktena som har gått ju också. Det var ju någon som hade, som Felix sa, det här som läckte. Det var ju en, en kvinnlig anställd som blev sparkad ju. Hon läckte ju de här grejerna som händer ju sagt. Och uh, ingen trodde ju på det här förrän nu Trailen kommer ut och hon sa att det kommer att protagonisten kom, att det kommer att vara mer storybaserat och det är därför då protagonisten kommer att prata vilket vi fick ju höra i slutet på trailen ju så att det finns en hel drös med sådana här grejer som hon har sagt kommer vara i spelet som man får ta med en, en, en ja ett, ett helt salt kar mm. Mm. Men som det, sagt, är ju... det är frö av rädsla för min del. Jag mm. tror att de kommer göra det bra, men jag är fortfarande lite så här. Det, det blir nog bra ändå, jag menar. men ja. Jag förstår den rädslan just på grund av att Fallout i sig, även om man, om man bortser från uh, Skyrim och de här andra spelen, så är Fallout en serie som har, om inte proppsat för att de har alltid haft en uh, silent prota protagonist. Alltså en hjälte som är tyst. Huvudkaraktären. Huvudkaraktären har alltid varit tyst i hela spelserien. Så det är ju någonting som många fans, där du inte ensam om, faktiskt känner lite oro över. Det, det är som ifall de skulle släppa Half-Life 3 och Gordon Freeman skulle börja prata en massa. Folk bara, vad fan är det här för någonting? Han pratar de gangsta. Ja, ah, jo, precis. Så han bara, jo, jo, jo. Man okej, okay, jag bryter av skivan nu på direkten. Jag, tycker, mm. jag, jag sitter och kollar på de här ryktena. Jag, en tycker jag är lite små... In, Udda och det, är det går inte att spela som kvinna i kampanjen Men går att byta kön när man är klar med huvuduppdraget? Jag har en liten fråga till er mm. När ja. tror ni spelet släpps då? Ja, det är ett kvar Tror du det? Ja Jag säger oktober Jag säger i första kvartalet nästa år ja, jag, säger jag säger tredje oktober Ja, Vad får du den information ifrån? Att jag säga? Vet du något som vi inte vet? jag, skulle Nej, jag bara vilja... säga det? Jag säger det kan, mellan det, det, november och december Mm. Ja, alltså det borde, det borde smart då om man släppte släpper det antingen någon gång precis i månadsskiftet november-december, eller första halvan av december. Ja. Jag tror att de kommer sikta på att släppa det någon gång nu under hösten eller sen hösten. Um, men jag hoppas att de håller i hatten och, och väntar tills det är klart. Jag tror inte som Danny förrän början av nästa år. Nej, men alltså om vi säger så här: av Hur har det varit för spel? Om vi säger att de säger att om vi släpper det i uh, oktober, det kommer vara någonting då. Nej, vi måste putsa lite grann på det, för så har det alltid varit. Då kommer mm. De kommer skjuta upp det till nästa år. Uh, plus att de har ju skjutit upp så många spel till nästa år för att de tycker, många spel, äh, stora spel för att tycker att de har så stark lineup för resten av året så att det känns dumt att släppa i år i så fall. Jag tror de, till skillnad från tidigare spel, har de inte riktigt brytt sig om just i släppdatum. Och mm. dessutom så är det så att de har om man tittar tillbaka på de senaste två spelen i alla fall, så när de väl har utannonserat spelen så har de släppt samma år. Uh, och mm. Utöver det som de gör som utvecklare så har deras periodiseringar för när de börjar göra utvecklingen alltid sammanfallt efter sitt senaste spel. I det här fallet Skyrim. Och de har i princip alltid en fyra års period på att släppa. Eh, och de släppte Skyrim 2011. Eh, de har fyra år nu, så jag, jag säger hösten. Och det är roligt att säga datum, så jag säger oktober den 23. Det är väl bara kul. Jag säger nu vi har nu inspelat bevis, så ja. vi se. Ja. Folk som lyssnar kan ju gärna få starta en betting om du vill. Mm. Det är ju bara att maila in på... .at, info at vi, vi har här, cloud, Cloudseeker säger 16 december, så... Mm, vi ja, ser som är rätt, det är Cloudseeker. Ja. Place så Place kommer now. i år. Från. Så länge vi kommer Ja, yeah. men då tycker jag att vi, vi har snackat lite om Fallout 4 och yes. det är nog dags i hög tid för oss att gå till veckans spel som den här veckan är Secret of Monkey Island Special Edition och Fredrik förklara lite för oss. Ja, den här känner ju knappt någon till där ute. Ja, ja. <laughs> Nej, men Nej. I, ja, i Secret of Monkey Island så finner du den självspelaren som Guybrush Threepwood. En kille med en enkel plan. Att snabbt bli den bästa piraten världen har sett. Och det är ju enkelt. Och den resa som tar honom till spökskepp, spökpirater, excentriska försäljare och svärdsvingande kärleksintressen. Och självklart även apor, apor och mer apor. Eh, ja, det, här är en färg, det här är i en färgglatt och högst egenvärde där många är unika och ja, är, det är väldigt ihågkombara eh, karaktärer finns. Och eh, Du ges då möjligheten att dels spela i den här nya upphottade versionen. Eh, men du kan också med ett enkelt knapptryck återleva just originalets utseende och känsla. Och ja, i sand PK och klick så ska du då kombinera saker för att hitta rätt lösning för problemet. Um, spelet i sig, om man ser just till lite av uh, pros och cons då. Uh, grafiken har ju fått ett uppsving. Uh, och uh, det är kul för oss som faktiskt spelat det här spelet när det begav sig. Att faktiskt ta i tur med det igen. Uh, röstskådespeleriet är väldigt bra. Uh, rakt igenom nästan. Uh, och uh, visst, storyn kan ju te sig någorlunda enkel till, till början, men den blir ändå fyllig och väldigt underhållande. Och uh, ja, man kan ju inte säga något annat än att musiken är bra. Uh, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker den här musiken är underbar, oavsett om man är nostalgisk eller inte så är den bra. Uh, då till kanske de lite mindre bra delarna uh, i den versionen jag har uh, på PC. Mm den är buggig till exempel vid kanter man kan inte nå kanten ibland menyval kan inte klickas på med musen, man måste välja med tangentbord och vidare och själva spelet i sig om en uppdaterat så känns det ändå lite passé just med den här statiska animationen som finns, det är inte som att det är riktigt så här superanimerat och Tidigare så dialog som då förr gjorde så bra Just väldigt bra i textform Kanske inte blir lika bra uppläst ibland Alltså rent manusmässigt då Det kanske blir mer styltigt då Även fast röstgårdspeleriet är bra Så kan det kännas lite styltigt Och så slutligen just Du kanske kör klart spelet Men kommer köra om det Ja om du väntar 20 år är nostalgiskt, Kanske men jag kommer nog inte köra om det Du menar 4K-upplösningen? Ja, precis. Eller 18k då. Yes. Um, men ja, om man ska sammanfatta då. Det, det är svårt att som en Sun-game liksom klanka ner på ett spel som Monkey Island. Särskilt en uppdaterad version av, av vårt härliga gamla spel. Um, men man måste även kunna erkänna just bristerna i det som varit. Uh, Monkey Island är inte fulländat. Men det är ändå väldigt fyndigt skrivet. Och är ett spel signifikativt för PK-klicka-genrens guldålder. Och om man då finner det här spelet underhållande Då öppnar sig en hel värld med spelupplevelser Och där det finns faktiskt många spel som faktiskt idag finns enkom För att Monkey Island gjordes då för alla de här åren. sedan Så från min sida så är det en klar re rekommendation Den är ju inte särskilt dyr Så gillar du att testa på lite saker och gillar äventyr och en bra story Monkey Island Byte. Så Mm, very good, very good. Lotta, vad har du att säga? Uh, ja, jag körde ju lite lite på det någon gång för länge sedan det faktiskt kom ut. Uh, men det första spelet i serien jag körde var Curse of Monkey Island. Uh, någon gång på 90-talet. Och ja, uh, yeah, Som Fredrik säger, det är en fantastisk serie. och Det, är en anledning till, det finns anledning till varför det är klassiker. Uh, och det gäller inte bara Sikra utan man kan göra utan jag skulle påstå att det gäller hela serien. Uh, och det är just det här, uh, humorn, det är glimten i ögat. Uh, det är att du verkligen får klura och testa och greja och slita ditt hår och försöka och försöka och uh, försöka. Och sen bli själa glad över när du lyckas med den minsta lilla grejen. Uh, och sen tar jag till med nästa problem. Uh, och uh, för oss som är lite småmasochistiska så är det här en helt fantastisk upplevelse. Uh, det finns ju dock, har jag hört, jag har inte testat på den här funktionen själv. Uh, för att som sagt, jag är lite dum i huvudet. Uh, men man kan ju numera också klicka på H uh, och få tips. Om man verkligen har gått in i väggen eh, så kan man tycka nej nej, du att jag är dum i huvudet. Eh, vad ska jag göra nu? Och så får en ibland, en så, ibland kan det vara befogat om man inte vet om man ska kombinera den där myskoksen med en pånötter och ett <laughs> hallon och allt vad det nu kan vara för något idiotis som de hittar på. Men, ja. Nej, nej. Det handlar bara om att man inte blir tillräckligt desperat och inte testat allt. Och jag menar mm. Allt Jag har sett fast på Curse Monkey Island Så satt jag fast i ett antal dygn eh, Med att försöka Komma ut ur ett rum eh, <laughs> Det var jätteunderhållande um, <laughs> Så att Ja Visst eh, Om man inte är riktigt lika dum i huvudet Som jag eh, Så är det en fantastisk grej att ha tillgängligt Man behöver liksom inte Ta ut spelet och leta upp någon guide på nätet, utan man kan bara tycka, du, spelet, eh, hjälp mig. Man först en liten hint, och så tycker man, nej jag fattar fortfarande inte, hjälp mig mer. Man en liten större hint, och till slut så i princip spelar spelat sig själv åt dig, om mm. du fortsätter. Mm. Mm. Oh, det, är ju, det är lite av ett problem i ett spel där man kanske ibland får faktiskt nästan kasta ut logiken ur fönstret, ibland då. Men jag tror också att det här kan vara en bra grej för Folk som inte är uppväxta med den här Masochismutvecklande Bruktansvärt nerverande spelstilen Där man måste sitta och slita håret över rätt och samma mån ett par dygn, Utan faktiskt är vana vid att man tycker Nej okej okay, Jag fattar inte Säg Efter två timmar Och det kan ju vara ett sätt att faktiskt leverera Humorna och berättelsen till personer som bara inte har tålamod eller lust att sitta och stångas med de här pusslen. Medan de som faktiskt Är knasiga kan välja att fortsätta vara knasiga Så att ja, jag tycker det är en bra Remake Vilket ju som sagt basically är. Det är voice acting och det är uppdaterad grafik. That's it. Och med specialization så kan du också köra över till classic mode och se, spela spelet som det var då när det släpptes första gången. Och allt får plats på varje 1,3 gig? Någonting. Det är en ganska bra note. Skulle du rekommendera att folk köper det här spelet? Jag rekommenderar det för alla som har eh, alldeles för mycket tålamod. Jag rekommenderar det för de som tycker om eh, lättsam pirathumor. Eh, och jag rekommenderar det för alla som tycker om spel. Eller pusselspel överhuvudtaget. Precis. Jag mm, nice, nice. Uh, vill fråga Danny lite. Va, va, vad tycker du? Och gud, jag hatar spelets Ja, Då är vi klara där. Tack för oh! den, Danny! <laughs> nej, nu, nu ska vi inte vara sådana. har du mycket roligt, så i fall robbt tror jag för annars hade det blivit ja, Men i alla fall. Uh, nej, Han är jag har nästan trott det. Ja, ja, ja jo, jo, kanske. Nej, nej, jag tycker det är riktigt bra spel. Och, och har ju spelare när det kom ut för hundra år sedan, vad är det, 25 år sedan eller sånt där? Sedan. Ja, 125 Nej, det... år sedan, det är ganska gammal. 125, 125 år sedan, ja. Då är jag fortfarande ung. Ja. Uh, men jag tycker det är bra och jag tycker det är skönt också det här att man ska kunna, att man kan byta tillbaka till det gamla gränssnittet. Det, det, det är kul att se liksom att man tänker tillbaka, oh, det såg ut så sådär då. Uh, nu får jag säga så här att jag kör ju på Xboxen har jag kört det här spelet och det tycker jag på fungerar jättebra. Uh, inga problem där alltså, inget buggit direkt uh, som jag har märkt, märkt. av direkt. Um, plus att jag tycker det är skönt att uh, kunna höra liksom röstskådespeleri av um, utav uh, heter han Dominic någonting heter han. han gjorde ju rösterna till de senare spelen och det är skönt att de har tagit skådespelarna från de från de, de senare spelen och lagt in så att det blir en kontinuitet när man spelar igenom dem och spelar igenom Special Edition och framåt. Um, visst, jag håller med för att att de lästa replikerna kanske inte låter lika bra som att man skulle läsa dem själv, men att man får ju ta det lite granna, hugget som stucket, att man ah, okej, okay. de gjorde det bästa utav det de hade. Um, musiken är bra, det är Crazy Storyline och vi har ju LeChuck, han är alltid kul och sitter och lyssnar på när han har sina dumma rants. Man bara, idiot. Um, ja, vad kan man säga att Jag tycker det är bra. Jag tycker att folk som ska testa, peka och klicka, så tycker jag att liksom ta Monkey Island, för då kan du testa på gamla gränssnitt och det nya. Visst, skulle kunna göra som kanske en tecknad stil, som Fredrik sa, att det känns lite Ja, lite stelt. Um, det är så att jag nästan klickar tillbaka till gamla, bara för att man bara, ja ah, men det, det känns lite mer naturligt att det är lite stelt. Men jag, jag tycker att ska man testa på att peka och klicka så ska man ta det här för då kan man få liksom både gamla och nya och, och liksom se övergången däremellan. Mm. Då märker man också om man passar, sig, passar för genren så att säga. För precis som Lotta sa det här med just eh, ibland så måste man orka sig igenom vissa moment. Ibland så bara flyter det på. Mm. Um, ibland faller det sig in naturligt att testa och, och kombinera saker ibland så står man där och tänker det här jag har på här hur länge som du, du, du kan ju säga så här. gå in på vår Youtube-kanal och kolla när jag och Fredrik sitter och gör en liten spelsession, vi hade ett mål att göra men vi gjorde absolut ingenting i närheten av dit. det, det blir liksom en annan rant på någon helt annan tolle mm. <laughs> varför inte så gå in och kolla på vår Youtube-kanal så får ni se när vi sitter och lallar runt där Tack jag tycker egentligen Precis, jag tycker det är genomgående blir... teman på dig, Danny, att du, börjar och du ska egentligen göra en grej, men du hittar så många andra spännande saker. Jag, jag, vet, jag har ADHD, så liksom koncentrationen går ut i genom fönster och jag bara, oh, titta, vad är det där för någonting? Jag, bara, oh, där borta. Ja, det, jag satt och spela spel i fyra timmar så står det fortfarande igång. <laughs> <laughs> så... Det är liksom i, i, i, då får jag liksom sitta liksom framåt lite och liksom titta på min TES spela spelet, Sto, följ storyline. Oh, det, fanns något. det är en gubbe som vill prata med mig där borta, du kanske skulle prata med Ja. Ah, nu ska jag springa och hämta någonting där borta. Okej, okay, fine. Och sen fyra timmar senare, just det, vad var min mission? Det, jag skulle bara gå och vinka till en person ute på gatan. Okej. Okay. Yeah. Men om du då sammanfattar... Uh, rekommendation eller en svar ja, rekommendation? Ja, stark rekommendation för folk som är nya för, för Pek och Klicka-serien, som sagt. De får det gamla och det nya, det bästa av båda världarna, lite udda, udda dialoger och sånt där men jag tycker att det är, det är mer intressant för att man ser ju på den tiden när spelet skrevs och vad de försökte få in som piratprat också, det är ganska kul. Arr. Me, mighty pirate. Man bara, Det <laughs> so cute. Ej, hey, savvy. Man bara, mm. men köp spelet. Det, det, det är billigt och det finns liksom till, de, till Playstation 3, Xbox 360, också PC och IOS om inte jag missminner mig helt, yes. de släppte det också. Och det, yes. det, det, är, det är ganska billigt hör framme. Där ser man, där ser man. Ja men då har vi ju en rekommendation från alla i en här som har spelat spelet och det låter ju som en liten rolig grej. Jag kan bara säga såhär att Robert rekommenderade det också. Det tog vi för givet att han skulle göra. Jag vill inte ens fråga om personligen. Så, ja, men där har vi det. Secret of Monkey Island Special Edition och Nästa veckans spel kommer vara Child of Light. Okej. Okay. Och med det så hoppar vi över till veckans diskussion. Och det vi tänkte gå igenom lite idag är nämligen Vad är det som gör svenska spelutvecklare bra och framgångsrika? Mm. Mm, ja, det är ju en fråga som passar sig väl in idag, nationaldagen i alla mm. all och så. Eh, och kan vara en liten kul liten, eh, sidodiskussion från de lite mer allvarliga eh, eller allvarsamma. Även om det är ju ett seriöst ämne i sig såklart också. Eh, men jag vet inte, för, för, för, för min del så eh, jag tror att eh, det, det har funnits en, jag skulle säga nästan som... Eh, Någonting som har grott i, i spelenskapet, alltså i, för spelutvecklare, att komma igång med redan, redan tidigt 90-tal. Eh, och då tänker jag främst på eh, Digital Illusions eh, med Pinball Dreams-serien. För där var det första gången som jag förstod att det här är svenskt utvecklade spel, och det förstod jag redan då. Och sen dess har det liksom fortsatt med massor med spel. Och idag så finns det ju en uppsjö liksom med spelutvecklare och vi har uppenbarligen spelutvecklarlinjer som nästan praxis. Jag vet inte hur många länder som har så, det kanske är jättevanligt, men det känns som att det är väldigt um, standardiserat nästan. Som att det känns som en helt självklar del i... i, i i um, lärandet ute bland universiteten att det finns en, en spelutvecklingsdel och det, det främjar nog varför det, varför Sverige har så många bra spelutvecklare. Mm. Jag skulle nog vilja påpeka två grejer som jag tror är anledningen till att vi får ganska många framgångsrika. Eh, det första är nog själva eh, utbildningssystemet vi har. Just att du kan vi i Sverige får pengar under tiden, vi tar ett lån om man säger som inte, vi får ett bidrag och vi får en låndel Och kan överleva på det och under tiden man studerar så har man ganska mycket frihet att göra vad man vill Och är det att göra spel och du går in på att göra spel så kan du åstadkomma det Du har en ganska många år i perioder du faktiskt kan ägna din fritid åt att göra ett spel Och du kan överleva med det det tror jag att många personer som har idéer Jag menar alla har ju rätten att gå i skolan här i Sverige och Har du en idé som du vill förverklighetsgöra så är det bara att du gör det Så däremot tror jag kommer mycket och den andra är att Vi har ett bra skolor också som har kommit upp nu på CT Jag menar alla känner ju till att En av de största utvecklings För spelutveckling just nu ligger i Skövde Det finns en spelutvecklingsskola där och när du har någon som är välkänd och vet att här har det kommit många studier som man känner igen, som har gjort bra grejer. Det betyder att talangen samlas där väldigt mycket. Och när du har talang som samlats på ett ställe så kommer du komma ut bra grejer när de grupperar ihop sig. De motiverar varandra och vill göra mer och bättre och roligare. Mm. Och sen dessutom om man tittar historiskt, om vi fortfarande är inne på det här med utbildning, Sverige har i många decennier legat framkant eh, specifikt i de tekniska fälten. Eh, inte bara kring datorer utan också annan teknik också. Eh, och det att vi är duktiga på det gör att det pratas mer om det. Det gör att folk blir mer intresserade av det. Det lockar fler till fälten. Eh, det skapar nördar helt enkelt. Mm. Nördmaskinen. Ja! Feed the Nerd Machine! Yes! yes. Anyway... Um, och det tror jag definitivt kan ha med saken här. Uh, och sen hjälper det ju också att vi har fått ett par giganter uh, som har slagit igenom något. Jag menar, ta, ta DICE, till exempel. Mm. Uh, ta Mojang, uh, om man vill ha ett uh, ytterligare ett exempel. Um, och Jag menar bara det att du, som ung aspirerande spelutvecklare, faktiskt kan gå till de här företagen och säga: Hej, får jag, får jag titta på dig? Och, I många fall. Så, ja, det är så de säger. Vad? Ja. Okay. Va? Nu får jag utveckla lite grann. Hej, får jag titta på det? Så står de bara stil så. Yep, of course. Blink, blink. det är så det går till okay, ja, uh. om man är tillräckligt mod att jag faktiskt fram, det fram mm. betyder det här Nej, att jag, jag kan komma till ditt jobb och bara stå där och glo på dig ja, om jag säger ja, ja du, Lotta ja? du har redan sagt hej så <laughs> ja det är sant mm. ja det är lugnt Fredrik om du känner för att komma till mig när jag jobbar och står och glo över axeln på mig så uh, ja coolt <laughs> Du kommer ångra dig Lotta Jag tror det är Fredrik som kommer ångra sig Jag är inte helt säker på att hans <laughs> äh, Vackra bild av mig kommer att bestå Vi får se mm. Mm. The nerd in her cave äh, ja. Nej, men, äh, Jag tror att det är många böcker små mm. äh, Och också Inspirationsföretag äh, Som Mojang att, man kan sitta där som ensam, stackars liten nörd och tycka att Ja men, ja, men Notch lyckades ju. Då, då kan jag också. Jag menar, hej, det var så jag tänkte. Mm. Eh, och det tror jag är väldigt mycket lättare om man faktiskt har en landsman eh, som har lyckats på det sättet. Ja, det är, det är klart. Det är, vi, vi har ju väldigt många stora studier som har funnits ett bra tag och det är klart att folk blir inspirerade och tänker att om de kan lyckas så kan ju vi göra det. Och, eller att vi, jag vill jobba där för att jag ser upp till dem. Så det är klart klart, det är ju folk driv att ge sig in i själva spelutvecklandet. Eller att som sagt, vi som har vuxit upp med spel och de som växer upp just nu, det är ju mer spel nu kanske som kanske indikerar för en sån större bredd. Att mm. folk tänker att det här vill jag göra, det där vill jag göra, det där vill jag göra. Liksom, man behöver inte vara så här superinriktad utan det som bredd på det nu för tiden att folk tänker att jag vill göra den det här. Och det finns ju så många olika specifika som är inriktade på så mycket olika som kanske är just där de vill de bara, jag skulle vilja jobba hos dem och sen liksom, då är det bara liksom, in. vi har ju som sagt väldigt många ställen man kan plugga för att bli spelutvecklare eller inom design och sånt, vilket är bra att kunna, mm. så då kan man liksom specialisera sig och ifall specialisera sig på någonting som man kanske vet att den här studien är väldigt bra in på dem, om vi tar till exempel Paradox Interactive, ifall man tar och på den typen av spel, då är det klart större chans att komma in och kunna få jobb på ett sånt, ett sånt företag. Så det, också, det är ju sånt som kan få väldigt många ungdomar att vilja specialisera sig liksom och gå in och jobba inom själva spelindustrin. Mm. Plus att det är också så ett spännande yrke ju. Man vet ju aldrig vad som mm. kan komma i framtiden för vad de ska göra för spel. Jag tycker det är fascinerande att vi har också lyckade företag på alla nivåer, verkligen att Från små indie-studios som mm. har släppt eh, kanske två titlar, eh, till liksom, storleken av DICE och Mojang. Ja. Eh, och för verkligen alla genrer, för alla plattformar. Ja, jag tycker det är häftigt. Mm. Vi har något i kulturen som bara funkar helt enkelt. Det är ja. en det, det sån hög lägsta nivå tror jag, i och med att vi har just det här med utbildningen som ligger... Sen tid tillbaka liksom, så fastslagen. Så jag tror det, det, det får ett muller med bra unga spelutvecklare där ute. Det vara någonting i den eh, svenska folksjälen tror ni, Jantelagen. Att vi är så bra ja. på att liksom vara så försynta och instängda att vi blir naturligt snördar. där. Så vi stänger mm. in Vi är så försynta och stänger in oss och gör ett spel istället. Bra. Ja, precis. <laughs> Ja men alltså, steget från regular jantelag svensk till instängda datanörd är inte särskilt stort om man i spanjor. Hur instängda är inte heller till exempel de japanerna, de har ju till och med en hel sjukdom som får yeah. folk som inte vågar gå utanför rummet som bara jag vet det japanska ordet för, som inte liksom ja. finns annat och de gör ju Precis. rätt bra spel också på sneget håll är det så? Oh, jag tror vi har hittat jag det. Här. Kanske det <laughs> är det som gör att svenska spelutvecklare är helt enkelt framgångsrika. Det, ja, <laughs> vi är bra på att vara instängda. <laughs> men får jag fråga er då, särskilt du kanske Lotta, men, eller ja, er alla tre. Just Jag är nyfiken på de här spelutvecklarna som finns nu. Finns det någon spelutvecklare som ni ser upp extra mycket till av de svenska utvecklarna? eller kanske finns det någon spelserie som, som har gjorts någon, någon svensk spelutvecklare som ni tycker det här är bland det bästa Sverige har gjort i Spelväg Ja, jag skulle säga jag har ju snackat med en del väldigt små studios ehm, och det är ju en hel del sådana som jag är nyfiken på och mm. tänker följa med stort intresse att se vad det blir av med dem. Ehm, DICE är ett bra företag. Ehm, vad jag har märkt av dem, okej okay, de är gigantiska, men de, det verkar vara en vettig arbetsplats liksom. Mm. Ehm, men jag är mer intresserad av de små grabbarna. Mm. Max, har du något så här spelutveckling du känner? Den där ser jag fram, eller ser jag upp till liksom, på något sätt, eller? Ja, så alltså jag vet inte. det Jag vet inte om jag kan specificera någon spelutvecklare som har favorit direkt. av Jag kan inte säga att jag har företag som favorit heller. Jag tycker det finns många som gör väldigt bra spel. Och jag vet mm. att, som sagt, också de får in Medan jag fortfarande gick samma utbildning som Lotta då. som man var mer insatt i det här, så var vi och såg många av de här. Menar, och talade med honom från. Avalanche Studio till exempel de som gör Just Cause och det, där. det är ju Jaha. jätteintressant att få tala med dem och de tror de jobbar i sitt jobb som vanligt de har liksom roligt på jobbet men det är fortfarande ett jobb men så kommer de att ska tala inför folk och det är plötsligt redan liksom rockstjärnor som blir instängda i ett hörn med liksom folkmassa runt omkring dem i två timmar efter hey. de har talat klart som liksom vill fråga dem massorna frågar frågor av unga spelutvecklare så Ja, det var underhållande. Det var roligt. Och, eh, vi har också sett folk som... Eh, vi, fick tala med, vi har varit på konferenser och sånt där och han som... Eh, hur, hur står in bakom eh, Arrowhead som gjorde Magica. När de gjorde Magica var ju de ett team som eh, gjorde det som sitt examensprojekt och, eh, för sin utbildning och sen så eh, slog det igenom. Och, då fick de strunta i allt Vi öppnade en studio istället för att ta examen ungefär och mm. Den vägen går också Jag fick tala om att den personen och ser, Till och med deras lärare Säger att här ska man inte göra Men ni har en sån chans nu så ni borde ta den Ungefär mm. <laughs> och, Eller ja. eh, Fio Media som eh, Med sin quizkampen lyckades gå Från 0 till 10 miljoner användare På, vet inte om det var ett eller två år ah, Nej precis. förlåt Åtta eh, miljoner tror jag Ah, ja, ja de var, det var roligt. De hade ju också. De jobbade i Java eftersom att det var på. Jag vet att de skrev i Java. Och vem har också jobbat i Java? Jo, Notch när han skrev Minecraft har skrivit i Java. Jag vet inte om det är fortfarande. Och men ja. Och de stötte på ett sånt problem att de visste inte vart de skulle vända sig, så att de ringde till Notch och frågade honom, om hjälp! Så det finns lite kamratskap inom svenska spelutvecklare också, så. Mm. mm. Det är lite ja, det, är, det är roligt, men det är ett intresse som ligger där som man gärna vill dela med sig av. Om det är något så att jag tycker, även de små till de stora som sagt, Avalanche och DICE också har vi har fått hört talas om lite om. Eh, liksom, de gjorde en liten, det var en kille som sprang runt med en kamera. Han som talade var han som gjorde, han var ju direktorn för trailers och sånt som de gjorde för Battlefield och han tog med sig någon kameran när han skulle gå och tala in för oss då och spränga runt runt kontoret och man fick se hur de jobbade och liksom säga att alla skulle säga hej ungefär här sitter han som gör grafik, säg hej och här sitter han som gör det här säg hej och... Så här, så de verkar ha roligt på kontoret det, ser väldigt, det är ett jobb fortfarande man ser att de jobbar mm. men de, gör, de jobbar ett jobb som de faktiskt lägger ner mycket tid på, alla vill vara där och jobba mm. och att de har mandatory game breaks du mm. måste spela si och så många timmar per vecka av både ja, nej men alltså det ingår i arbetstiden eh, ja, de dina egna titlar och andra företagstitlar nu är jättebra för, för, för att hitta ah. kanske idéer och. Mm. Ja! ja, ja. ja men då känner man ju på saker. Där, men om, du, om du sätter, till exempel om de gör Battlefield, och du säger att ja och vi ska spela det här spelet under tiden vi på utvecklaren. Vi ska alla i företaget köra eh, minst en timme om dagen. Då, då hinner man se saker som utvecklas och man hinner få en känsla på det på ett helt annat sätt än att bara sitta och jobba på det och få feedback från test personer om man säger så. Det är väldigt bra att ha testspelare också så här, men det, att få en känsla på det själv ger en helt annan inblick till det tror jag. Mm. Mm. Och det, det är en av de grejerna som gör att jag är imponerade av Vice som arbetsplats. Och märk väl att jag säger som arbetsplats mm. eh, eftersom de är så arbetsfokuserade. Men att de, att de faktiskt har tagit en god titt på sig själva och insett att Ah, ja, men Det är ju vuxna människor som tjänar pengar på att spela och göra spel. Um, hur mycket kan man ta sig själv på allvar då egentligen? Och de får det funka. funka. Mm. Ja, men, um, coolt. Mm, mm. Vet inte, Danny, finns det någon utvecklare som du tycker av de svenska utvecklarna som, ja, som framstår lite extra mycket? Ja. ja, extra mycket. Jag skulle mest vilja säga i så fall att... Som är mest imponerad är i så fall Mojang, att komma liksom från ingenstans, sen komma med ett spel som eh, blir ett utav de absolut dyraste köpen av eh, Microsoft. Mm. Eh, det är ju väldigt imponerande och mm. eh, det får man ju liksom ge dem all kudus, liksom ta av hatten för dem. Men ute där så är det ju såna här såklart individuella spel som man själv tycker om. Um, vi har ju till exempel, vi tar ju bara Starbees och Brothers Tale of Two Suns, vilket vi alla tyckte om. Um, det är liksom det är... Bara, ett, bara ett exempel där utan de flesta utav de svenska studierna, jag har, spelar ju väldigt många spel som är utav svenska ju spelföretag. Um, men att jag tycker att det jag skulle säga att det, jag tycker det är skönt att det finns väldigt många. Mm. Uh, vi har en stor diversity på när det gäller olika typer av spel också. Det är ju inte precis. att den svenska spelscenen är liksom en och samma. Alla har inte liksom att alla pratar, alla pratar så här: verde, verde, verde. Man bara, okej. Okay. Um, det är därför vi har Magica. Det är därför vi har Magica, precis. <laughs> och snart en, Magica 2, eller den kanske redan ute? Det, det finns, det eller ja, Magica Wizard Wars finns det ändå. Det, jag tycker det är skönt att den själva, att alla inte låter som Swedish chef, urdi, burdi, burdi, gubble, gubble, gubble. Man bara, fuck mig me. uh, Men jag tycker, det, vi har ju en sån stor variation inom den svenska spelindustrin, vilket jag tycker det är skönt att man inte bara säger att ja, men svenska, de är bara bra på den här typen av spelet. Utan att vi har hela spelspektrumet, vilket jag tycker mm. att gör oss till ett fantastiskt bra spel landar på utveckling och liksom att vi uppskattar spel på alla dess, alla dess sätt. Um, mm. Vilket jag... Jag, tycker att, och jag hoppas liksom att det fortsätter. Att det, jag, jag menar, det kommer ju, Det är så många som pluggar för att bli spelutvecklare och vet att det kommer komma massvis med talanger och som kommer komma ut i den svenska spelindustrin och jag ser ju bara att det kommer ju bara öka på hur duktiga och bra utåt måste resten av världen kommer att förbli. Vilket mm. det han, det han är det är. Jag tror att det var någon rapport som de gav ut nyligen om hur stora de olika alltså de olika länderna Jag tror att Sverige var på tredje plats av den st tredje största eh, spelindustrimarknaden. Oh jag tror att Finland var på första plats. Mm. Mm. Ja, Det var en rapport som kom mm. ut ganska nyligen som de hade gjort eh, för hela världen. Och Sverige tror jag var på tredje plats av av stora ö, speltvecklingsnationer. Mm. Och det är inte gilla att tänka. Jag vill inte sticka ens tänka på att det var. <laughs> du har inte rätt inte. Nej, jag, inte. Eh, jag måste bara sticka in här att eh, jag säger att jo, eh, Magiköp 2 släpptes den 26 maj. Så eh, för en och, en och en halv vecka sedan. Yes. Learn nej. to spell again. Mm. <laughs> Därför... <laughs> ja Ja um, Vi kan ju rappa upp där Jag skulle bara säga att jag, En av de studier som jag tycker ser är, är Ganska roliga att följa är just uh, Gamla Massive Entertainment Som nu ligger under Ubisoft, och det, är Ubisoft och det är just för att de har Precis som Danny snackade om förut Den här diversity Alltså det är väldigt mycket blandade titlar Men först och främst de börjar med Sina egna titlar Precis som Avalanche började med Jasko som var deras egna tid. Och sen tog de med varandra. Mm. Men um, de har gjort allt från World in Conflict som var deras egen till Assassin's Creed Revelations, Far Cry 3 och snart det här nya eh, IP till princip då Tom Clancy's Division. Så ja det är jävligt intressant. Jävligt mm. intressant med de svenska spelutvecklarna. Jag har sagt Sverige. är ett, är bra, ett brett gör. utbud. Mm. Ja faktiskt. Men jag tror vi avrundar där, eller vad säger du, Maxi? Jag tycker det låter som en utmärkt idé, och vi avslutar med nationalsången. Ja! Hur går det? Måste jag stå upp? Jag, jag vill verkligen inte stå upp, jag har omtittnat. På grund av lotta så får vi föregå denna tradition denna gång, men ja, <laughs> nästa år kommer ni inte undan. Tackar så mycket Men ja, eh, i, som, Då får vi ta så att vi Avgår denna diskussion Och eh, ingår i eh, Det som Lotta får ta igen då I hennes spelutvecklarsnack tror jag att vi ska få höra lite om AI lite mer. Agent tror jag att alltid var på, på bordet. Ja, bland andra agenter och typer. Varför vill jag bara säga 007? Uh, yes. Modesty blaze. Självfallet. <laughs> <laughs> uh. Nice. Uh, anyway. Uh, jo, jag tänkte ta och prata lite om olika sorters AI. Och där är därblandagenter, vad man, vad man bör använda för AI, vilken situation och så vidare. Och hur man kan känna igen olika typer av AI i spel man spelar. Mm. Um, du, du kan ju liksom ha din AI på olika nivåer. Va? Du kan ha en uh, omnipotent AI som verkligen vet allt som händer i spelet, vet var alla befinner sig och så vidare, och som styr alla NPCer. Och det funkar ju alldeles utmärkt för sångliga typer av spel. Pusselspel bland annat. Om du behöver en AI i dem. Och sen kan du gå ner på en lägre nivå. Att du har en AI per... Om vi tar till exempel JRPG. Så kan du ha en AI per typ av entitet. Alltså om du är i en strid tillsammans med två grävlingar och en bäver, Det händer väldigt ofta grä... Nej, väl möjligt. Det är ett JRPG du vet. Mm. Allt kan hända. <laughs> så kanske grävlingarna delar AI. Och bäderna kanske har en egen. Alternativt så kan de här alla tre ha en och samma AI som bara är en strikt AI liksom. Som styr den fighten. Och om man vill gå in ännu djupare och göra det lite mer avancerat så kommer man då till agenter så småningom. Och nu börjar jag tycka att det blir lite spännande. För att, för att det ska vara en agent så är det en AI som styr en individ. Det kan vara en väver, eller en robot, eller en fågel, eller ett får. Eh, absolut en människa. De här kan inte vara agenter någonsin. Eller så kan det kan vara ett får som är väldigt skickligt förklädd till en. Människa. Det är de som kallar fårskallar. Det är de här som populerar till exempel Dottor Hårspel. Okej. Okay. Eh, nej, I wish. De har inga agenter. Därför att en agent är någon som. Det, det styr som sagt bara en individ och den reagerar på hur omvärlden ser ut. Den tar in information om den. Den behandlar informationen och fattar olika beslut. Eh, vill jag gå och beta på gräsplätten där borta och trängas med alla andra kompisar. Eller vill jag gå till gräsplätten 10 meter åt höger där det inte står hon och får mer gräs själv. Ja, En smart agent skulle ju gå till gräset. Som han får mer av. Problemet är att om alla andra forskare också är agenter. Så inser de att nej hör grabbar vi står och trängs här. Det här är inget bra. Om jag går två meter åt vänster så får jag väldigt mycket mer utrymme. Ja, men jag gör det. Och så ser man det här lilla chafflandet när hela klockan sprider ut sig lite för att få ytterligare några kvadratmeter och rikanbar. Plötsligt så är det här stackars fåret som känner sig så smart, som gick 10 meter åt höger från början, helt omgivet av andra fårskällor. Men å andra sidan så får man då en hel fårskock som faktiskt finns i gräs. Det här beteendet kan vara, dels används det här också i andra saker som till exempel Eh, maskindrift eh, av olika slag eh, och det har diskuterats att använda agenter vid eh, utforskning av yttre rymden och dess eh, entiteter har jag på att säga. Eh, I och med att agenter kan också kommunicera med bra, eh, man har forskar Lembert som tycker, nej men här där jag står, här finns det inget gräs. Så att jag beräker till alla som hör mig att här är det taskigt med gräs så kom inte dit. Alla som står inom hörhåll tycker, är äh, det okej okay, men forskaren Bert säger att det inte ska gå dit. Så att ja nej, men då tar jag med det i mina beräkningar så tycker jag nej men det är nog bättre att gå någon annanstans. Och det här ingår ju också i att ta in information från omvärlden och agera utifrån Eh, det jag skulle vilja se, om man tar till exempel spel som Total War som har mm, fantastiskt intressanta beteenden ibland. Eh, om man kunde få de spelen att implementera agenter på en fungerande nivå så vore det fantastiskt. Men, varför har detta inte gjorts? Jo, det är för att i Total War-spelen så kan du ha strider på ett antal tusen individer. Eh, inte jätteomagligt och vanligt i senare spel. Och om alla de här tusentals varelserna ska ha en egen liten tänkande hjärna. Och fundera över vad han tror och tycker om omvärlden. Och om fåret Bert verkligen har det, Då tar det väldigt mycket datakraft och räkna ut det här. Eh, och det är bara inte görbart egentligen på dagens maskiner i den skalan. Eh, utan då skulle vi få ett läggande, hackande, sugitspel. Eh, utan därför måste man skala ner lite. grann. Eh, men eh, ja, kan man så bör man, känner jag. Så att, mm. eh, fler agenter åt folket. <skratt> The, while applicable. Mm, jag tror att man har sett lite det som du säger att det är krävande med agenter. Resultatet blir häftigt men är det värt prestandan som det kräver? Och så får man tänka på, som vi talade om förra veckan så har vi det här med pathfinding, men det kan ju ta all process och bara det också. Så ska du få in agenterbeteendet i det också och alltihopa, då det, det finns... Ja det finns bara så mycket kraft att ta av och jag tror att en av exemplen på det här som vi ser där man har försökt med agent lite mer är SimCity mm. där folk klagade på att vi fick den här rutan bara, varför kan vi inte bygga större städer? Jag skulle vilja tro att det var på att de hade agenter i det hela och vågade inte dra mer ut på grund av prestandan så kan det Jo är det... Väl, det är det. Just eftersom de försökte ju verkligen i det spelet att få ett trovärdigt beteende. Ja, precis. Att folk ska gå till jobbet, de ska åka på vägarna som de anser bäst själva utifrån sin situation. Så jag tror att de hade lagt rätt mycket tid på agenter. Jag tror som ett forskningsobjekt så var det väldigt intressant att se hur de utför sig. Men jag tror att de var tvungna att skala ner på agenter AI när man säger för att få spelet att köras mer smooth. Precis. Tyvärr. Men då är frågan, kan man göra agenter tillräckligt smidiga för att faktiskt ha Det här har jag funderat lite på. Skulle man kunna göra ett ett samlat folkbeteende där man bara har... Ja men säg, säg Bertils skog och alla individer har en viss variation men inte helt egenbestämmande så skulle man antagligen kunna få det lite mer strömlinjeformat, format eh, mot att man offrar lite trovärdighet om du har, om du tänker dig att du har en entitet som ger ut order till en hel flock, att du har en flock är en entitet mm. men du får dem fortfarande bete sig som om de var unika individer mm. det måste du ju ha i så fall att du måste skicka lite random variationsdata när ordrar skickas från den här collective consciousness till flocken i så fall men möjligt kanske, du får ju inte samma resultat som du skulle få med med flocken har ett unikt individbeteende där det skulle, jag tror man måste ändra på hårdvaran att det är lätta små kalkulationer de här individerna som behöver göra Grejen är att det blir väldigt tungt när du lägger dem i kö och alla ska göra det efter varandra Och just med att du har agenter så får de inte göra i bestämd ordning Du måste ha, du kan inte bestämma att ja vi kommer alltid gå igenom från får nummer ett till nummer tio Så kommer de alltid får nummer ett kommer tänka först Sen kommer får nummer två agera på vad den ser Och Sen får nummer tre agera på vad den ser Det måste alltid ske i en randomiserad ordning för att det ska vara sant beteende om man säger. Annars kommer du få mönster som annars inte skulle formas. Det... Det som man skulle behöva göra är att man skulle behöva ändra hårdvaran på något sätt där du kan köra alla dessa agenter parallellt i så fall. Mm. För då skulle prestandan... Du skulle behöva väldigt mycket små grejer som skulle kunna köras väldigt lätt. Mm. Precis. Någon form av threading. Men på en mycket lägre nivå. Ja, jag tänker att du skulle nästan behöva en CPU med typ så här en 100 ja. kärnor, fast alla är väldigt svaga, men ja, det är som sagt bara spekulationer. Det är, ingen är experter det är bara ett roligt att diskutera. För det som är just så roligt eh, är ju just det att när de här när man samlar en stor grupp agenter i, i en klump eh, och låter dem göra sin grej eh, så blir summan väldigt mycket större än delarna. Eh, det är det är fascinerande att se. Man måste nästan se det och, och tänka lite på det för att faktiskt förstå vad som händer. Men om man bara tar... Om man tar en flock fåglar, det här är ett väldigt klassiskt agentexempel. Man tar en flock fåglar som ska flyga tillsammans. och Då säger till valjefågel att ja, okej, okay, du vill vara ungefär så här nära alla andra. Du kan tänka dig att flyga iväg med en liten variation. En, en så här stor variation med de här mellanrummen liksom. eh, och så sätter du ihop det här gänget fåglar tillsammans och det du får är en simulation av vad du faktiskt ser på kvällsimmen eh, in i stan när kajarna börjar flyga om nätterna att det, det är fascinerande att se hur det växer fram så få och simpla kommandon så ja, värt att hålla ögonen öppna efter nästa gång ni spelar nånting med en, en viss mängd npc -er. Eller till exempel något eh, SimCity-liknande. Ja, då har vi lite spelutvecklarsnack där. Några frågor? Eh, nej, eh, vad bra då. Då, då har vi. Och var hungrig är jag? tror att vi, är, vi har nått slutpunkten faktiskt. Vi har inget mer på schemat för idag. Men, men får, jag bara, får jag bara säga det? att mm. eh, Om det är någon som vet vad de vill att eh, man ska prata om i till exempel Spelet för klötsnack, eh, så får ni fruktansvärt gärna mejla in och berätta det här. För att, annars tänker jag bara ta något som jag tycker är kul att prata om. Kommer du bara få in skick och... om att de bara vill, vi vill höra om bröstfysik? Nu får en allvarlig diskussion om fysik bara. Ja, precis. Ja. Nej, nej. Hur detta appliceras i jiglefysik? Uppenbarligen. Mm. Uh, ja, en vetenskaplig avhandling. <laughs> Why not? Låt mig avsluta så jag får äta. Så vill ni rekommendera diskussioner eller rekommendera veckans spel eller rekommendera spelutveckling som ni kanske är lite extra intresserade av så kan ni höra av er med allt detta till info@nordlivpodcast.se. Och det är nog allt för oss denna vecka i alla fall. Jag får tacka alla som lyssnar live och alla ni som lyssnar off Offlive tänkte jag säga eh, okay. Ni kan nå allt Om oss från vår hemsida www.nordlivpodcast.se Där har ni länkar till iTunes Youtube, Steam, Facebook, Twitter Twitch och även Informationen till vår Teamspeak-server där ni kan sitta och hänga och snacka med oss och andra communityfolk Vi har just nu folk som spelar allt från Smite, Warframe, Dota, Heroes of the Storm och lite allt möjligt Så att kom gärna med och spela med oss um, Ja, vill ni skicka något till och så har jag redan nämnt info 1 podcast. Jag tror inte att vi behöver göra det igen uh, Vill ni komma in och snacka, ni som sitter och lyssnar live så gör gärna det Vi brukar alltid titta i Nerdliv Community-kanalen efter varje Inspelning och lyssna lite på vad, vad, vad vi tyckte om avsnittet Och gå vidare på vissa diskussioner som inte alltid räckte till med tiden Och med det så vill jag nämna att veckans spel ännu en gång under nästa vecka Kommer vara Child of Light Och vi här tackar för oss och hoppas att ni har en trevlig fortsatt vecka Och återkommer till podcasten nästa vecka Tack och hej! Hej. Hejdå! Hejdå. Hejdå. Mortal Kombat Time